2018. május 17-et Csütörtökön 3 perccel múlott reggel 7 óra és nagyjából van egy fél óránk amikor arról beszélgetünk és arról tájékoztatunk bárkit bármiről, amiről akarunk 7 óra 35 perctől Tóth Csabával beszélgetek Zugló MSZP 7 óra 55-től Péterfi Ferenccel beszélgetek Civil rádió. 8 óra után Györgyevics Benedekkel beszélgettek Városleget ZRT. től Wintermantel Zoltán beszélgetek Újpest polgármester. Nagyjából 9 órától Ugi Attilával beszélgettek 18. kerület polgármester, és a műsor valamkor 9 óra 21 és 9 óra 30 perc között véget is fogja érni magát. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amelyet egy tízes kállán tízesre kell komolyan venni, és nyugodtan vonatkoztathatják a saját életükre is, független attól, hogy nem rádió készítenek. Ma, kettő, 2018. május 17 egy csütörtök van, és immáron 5 perc múlott reggel 7 óra. Bárány felhős az ég, és hogy milyen idő lesz, azt attól függővé lehet tenni, hogy ki milyen csatornát hallgat. Minden esetre tudom, ma, ma nem lesz kánikula, és hogy eső lesz-e arról, majd holnap beszámolhatnak hozzá téve, hogyha ez a kísérleti műsor nem az utolsó adás lesz. Tegnap előre haladott tárgyalásokat folytattam a szeptember tizedikei folytatásról és annak jellegéről, de a hídon akkor kell átmenni, amikor az ember odaérkezik, ugye? Ez egy olyan műsor, amely 14 éven óliaknak nem, és csak igen korlátozott mértében ajánlható fölötte is. Én fialajános vagyok, aki ugyan nem tartozik az 50 legbefolyásosabb média személyiség közé a felmérések szerint, az én nagyon igyekszem. Hogy mire igyekszem? Hát minden nap másra. Tehát egészen fantastikus napom volt, de szívesen engedelmükkel ebből semmit nem idéznék, szerintem nem járnék jól. Önök se biztos. Így aztán szóismétléssel önökre bíznám az első fél órát, szóljon arról, amiről önök akarják. Utána úgy is át kell, hogy vegyem a karmesteri pálcát, és azt nagyjából fél tízkor le is teszem, de... A további részek csak mérsékelten lesznek. Interaktívak, interaktívnak azt nevezem, amikor egy műsorban oda közlekedés van hallgató és műsorkészítő között. Ehhez az oda közlekedéshez két telefonszámot tudok ajánlani a 061 489 099. Ez egy városi vonal, ahogy a szokás volt mondani, és egy mobil 0630 Tudjából 35-kor ébredtem, valami egészen szörnyű államból ami arról szólt, hogy valami szállodába kellett volna visszajutnom, de sehogy se találtam a szobámat, ahol a voltam volt, amire azért lett volna szükségem, mert az amerikai Egyesült Államokba utaztam volna, de csomag nélkül nem tehettem, és csak néztem az órámat, ahogy múlik az idő, miközben nem találtam vissza a szobámba. Most önök jönnek, hogy az álmaikat mesélik, vagy az akármit, ezt nem tudom eldönteni. Erre ott vannak önök 0614890999 egy valamint hat harminc Just me. Yeah, Kicsit furcsán szól. Megtörolem. suspicion. give an exhibition, find out what it is, Megnéztem ezt a figyelő cikket, amely a Vörösmarty gimnáziumban való forgatással kapcsolatos. Hogy tapasztal nem lesz sokkal jobb a helyzet. Ez 48 lett, én nem fenyegetőzöm, de az elkövetkezendő 20 perc is zenével telik, valamint adóazonosítással, időjárásjelentéssel és egyéb sablonszöveggel, ha önök nem telefonálnak, ez lesz. Ma tipikusan az a nap van, amikor az ember a fejében forgatja a lapokat, és megvárja, amíg a másik rak le egy lapot. Nem tudom, van-e ilyen kártyajáték? Ha nincs, akkor most kitaláltam egyet. 061489099 06367716 egy szöveg nélkül nem maradnak. 6 óra 35 perctől Tócsaba 6 óra 55 perctől Péter Ferenc 8 óra 4-től Györgyevics Benedek fél 9-től Wintermantel Zsolt és 9 óra környékétől. Ugi Attila lesz a vendégem, és hallgatni nem fogunk. 06 8 09 9 1, skálán egyesre sem feszély ha nincsen szöveg. Sem üres járatnak, sem üres fejnek nem fogom föl. A 2018 május 17-e van Csütörtök, a pontos idő 7-es perce múlott, 4 8 ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és fial János műsor, amelyben ma reggel 7 óra után és 7 óra 35 perc előtt John Kale zenél, aki egyébként nem John Kale, hanem Gigi Kale. Vagy J.J. Kiel elnézést a tévesztésért, legalább valami történt. Túlmenően, hogy szól a zene, ami önmagában egyébként jó dolog. Most bosszankodhatnék a tévesztésemért, mondván, hogy eddig minden flott ment, de... Ennél nagyobb bajuk a mai nap folyamán ne legyen, bár lehetséges, hogy van olyan, aki szerint szarvas hibát vétettem. 061 4890 9999 06 1161 Figyelek, ha van mire! Helyzet a telefonnal tuszról valamit? Ez lehetséges, de most azt néztem, csak hogy próbaként fölhívtam, csak hogy kíváncsiságból ilyen előszokott nem fordulni. És ez most kicsönk, és itt nem semmi. Ilyen, amióta itt vagyok, még nem fordult elő. We're going to let it all hang out. After We're going to let it all hang out. We're going to check, and shine. We're going cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is on the Hello? Up. Hello? Városi, az jó tudni A mobilra nem reagál semmit. Ez hogy létezik? Hozzá vagy hogy mi van, ha én két embert akarok fölhívni? Legalább van valami izgalom. Nincs semmi. Sőt, ráadásul, tapasztalat mindjárt mással beszéltet jelezni. A városi arra reagál. akartak volna, megtaláltak volna, az egyik volna, a másik, abban nem tudom mi van. Mindenesetre azt tudom önöknek mondani, hogy azért soha se árt, hogyha valami éppen nem működ, hogy akkor megnézik, hogy nem működ, vagy valami más van bele. Itt ugyan semmit nem változtatott a lényege, mert hallgató itt 7 óra óta nem volt, de kiderült, hogy ennek ugye nem az az oka, hogy nem telefonálnak, de az egyik telefonvonal az nem működik. Hogy most se. Ilyen még nem volt. Ismerem a jelenséget, szívesen lelentettem volna. Kettő. Tehát nem működik az egyik telefon. Ugye ennek elsősorban azért van jelentőségem, ha például két embert hívtam volna fel, és az így nem lehetséges, Laci. Maradt 061 06148909999, egy telefon még belefér 2 perccel, inkább 3-mal múlott fél 8. Jó reggelt beszéltem, tenna fia a János ők. Csak amilyet telefonálok, hogy az ön problémájára a György... És most jobb. Halló, most jobb. Tehát a György fog válaszolni az ön felvetésére, de jelen pillanatban a rádióban csak egy telefonvonal van, ennek következtében önöket kettőjüket képtelenség összekötni. Most mondom, hogy válaszol a kérdésére. Tehát eljutottam hozzá, és van válasz. Csak azt mondom, hogy önök egymással nem fognak tudni beszélni, legfeljebb felváltva. De ez kicsit furcsa lenne. Sajnálom. Igen. Én is, gmail.com, Hogyha netán menet közben valami nem stimmel, nem másra válaszolnak, mint amit ön felvetett, akkor legyen szíves azon értesíteni engem, egyébként nem lehet. Sajnálom. Én is. lehet. A vonalban Tóth M.S.P. MSZP országgyűlési képviselő és a ugói M.S.P. önkormányzat vezetője. Azért érdeklődöm, hogy hát egy ilyen közhelyes kérdés köztekintete arra, hogy ilyenkor, amikor azt tapasztalom, hogy műszakilag a rádioműsorban nincsen a toppom, hogy az egyik telefonvonal nem működik, ami engem akkor is zavar egyébként, hogy azt nem kell igénybe venni, mert nem feltétlenül akarok minden nap berepülő pilóta lenni, aki ilyen dolgokkal kell, hogy kalkuláljon Ráadásul a Györgyevics Benedekkel folytatott beszélgetésben jó lett volna két vonat. Tehát ezen túltéve magamat, um, ugye az a közhelyes kérdés adódik, hogy nem lesz-e sohasem béke zuklóban, illetőleg, hogy a békétlenségnek alapvetően mi az oka most? Hát jó reggelt, én nem tudom, hogy van a békétlenség, vagy lesz-e vala a béke, ez nincsen semmi komolyabb probléma, úgy gondolom. Lassan visszatér az élet a normál mederbe, vége a választásnak, vége a kampánynak, és végre tudunk azzal foglalkozni, amivel kell a Zugla helyzetével, a ugló emberek életével. Épp tegnapi délután volt egy nagyobb bejárás. A Zugla egyik legnagyobb jelenlegi beruházásánál, a Pilangópark felújításánál tartottunk egy, egy ilyen bővebb körben egy közbiztonsági bejárást, rendészet, körzeti megbízott, főmérnökség, az ugli non, közbiztonsági Nonprofit KFC, KFP alpolgármester részét elével. Bejártuk a környéket megnéztük, hogy milyen problémák vannak, miken kell ezt javítani, beszélgettünk az ott élő emberekkel, és úgy gondolom ez a legfontosabb, mert az embereknek is ez a fontos, hogy azt lássák, hogy az a politikus, akit, akire ők szavaztak, akit ők megválasztottak, az valóban az ő problémáikkal, gondjékkal foglalkozik, és hát ezzel próbálunk inkább foglalkozni, mint bármi mással. számol és is ez a legfontosabb, hogy ezekben tudjunk segíteni az ott élő embereknek, mert ez a mi feladatunk. Igen, hát én ezt megtanultam önnel kapcsolatban, hogy ön egy nagyon diszkrét ember tud lenni a szónak abban az értelmében, hogy problémákról elsősorban akkor számol be, amikor az már az ön horizontján elérkezik arra a szintre, ahol érdemes beszélni róla, de ha az ember a híreket követi, és nem feltétlenül az ön horizontjával próbálja ezt összefüggésbe hozni, hogyha egyáltalán ez a párhuzam, vagy ez a hasonlat valamilyen szempontból megállja a helyét, akkor azért maradva például a pillangópartnál, amelyel kapcsolatban május 10-én volt egy lakossági fórum, hát akkor maradjunk abban, hogy az egyébként Karácsony nem minden szempontból barátságos átlátszó, nem egészen arról beszél és arról ír, mint amiről ön most beszélt a tegnapi kapcsán. Hiszen ott volt egy lakossági fórum, ahol megjelentek emberek, ahol megjelent a polgármester is, aki számol lett kérve egy olyan dolog kapcsán, amiről úgy beszél Zugló, mint az egyik legnagyobb és legsikeresebbnek tűnő beruházásáról, és ott meglehetősen nagy volt a békétlenség, és a beszámolók alapján Karácsony Gergely önkritikát is gyakorolt, és tehát olyan ígéretet, amely egyébként a közgyűlés döntésével nem kvadrál. Ez hogyan van? Hát nézze, minden e, jó ellen lehet találni e, olyanokat, akik a, e, képesek a saját egyéni politikai érdekeiket építve, esetleg valamilyen véleményt megfogalmazni. E, továbbra is azt gondolom, hogy e, elindítottunk egy olyan folyamatot, ami zugló fejlődésér e, meg, megújításáról szól. Ennek egyik eleme, e, ugye a Pilangó Park az egyik eleme van, ennek több eleme, hiszen több parkot, közterületet megújítunk következő időszakban. E, kétségkívül a legnagyobb e, az a Pilangó Park. Pilangópark környékén ott él 6-8 ezer ember a lakótelepeken. Most ebből lehet, össze, össze lehet mindig szedni 50-60-80-100 embert, aki, akinek esetleg föl lehet az tüzelni és szembe lehet állítani. Akinek az lesz a baj, hogy ha fát vágnak, miért vágnak? Tehát ha ültetnek, párt mérültetnek, ültetnek? Tehát ha a járdát építenek, miért építenek? Ha nem építenek, miért nem építenek? Tehát mindenre ez a tipikus esete, hogy jó is meg nem is. Erre ott föltüzeltek pár embert, teljesen értelmetlen módon nekifutottak egy olyan projektnek, ami hosszú előkészületek után jutott el idáig, hisz közel három éve tart, és ez volt az első olyan, ami a kifejezett közösségi tervezéssel indult el Zuglóban. 5, 6, 8 alkalommal a helyeket összehívta az önkormányzat, egyeztetett velük, mit szeretnének ott, és ez alapján alakult ki a tervezőkkel együtt természetesen ez alapján alakult ki a végleges terv, majd amiután kialakult a végleges terv, még volt egy bemutatás, ezt ott a, a megjelentek. Az ott élő emberek jelzem még egyszer, hogy jó, vágyták, ezután történt meg a közbeszerzési kiírás, és ezután nyerte el egy kivitelőző cég, vagy talán konzorcium, ennek a kivétel és kezdte el a munkát. Most miután elkezdték a munkát, hirtelen öntudatra ébredtek ott páran, és úgy gondolták, hogy ezt meg kell akadályozni. Volt rá erre már példazuglóban nem egyszer. Ugyanaz a civil szervezet áll mögötte, aki, aki nagy előszeretettel próbálja megfúrni ezeket a projekteket, és ezzel... Egyéni politikai tőkét építeni magának a kerületben, mert azt gondolom, hogy ezt most nem lehet összehasonlítani egy Városliget projekttel, egész másról szól a történet. Én ezt értem, vagy érteni vélem, de azt kérdezem Öntől, hogy valójában a sajtó is annak megfelelően oszlik meg, hogy éppen kinek milyen érdeke van, tehát az átlátszónak miért áll érdekében Várnai László mögélni? Fogalmam nincs, hogy kinek mi az érdeke, engem egy valami érdekel, az uglói emberek érdeke. Én tegnapot ér saját, ér saját magam jártam körbe. Értem, éget, de ő biztos körbe. nem örül annak, amikor arról van szó, hogy a parkfenntartó Dill Garden e, e, párosnak, mint egyedüli ajánlattevőnek épp úgy csináltak utat, mint az Eliosnak. Azt gondolom, hogy ez az önfülét fülét bántsa. Márpedig nem, ez ezt írja az, az, az, az, az átlátszó. Az, ez az hazugság, hát nehez, az, ugye, most a várnainak nem ez az első hazugság, amit ott a, De ezt nem a, a várnai, ezt nem a várnai, ezt a várnai kapcsán az átlátszó írja. A, hát igen, igen, hát a közbeszerzési eljárás ez hülyes, kapcsán. Ez egy hülyeség, ez egy maraság, ezek nyílt közbeszerzési eljárások voltak. Igen, csak azt mondja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz olyan feltételrendszert szabtak, amelyen csak egy, illetőleg egy páros tudott megfelelni. Én ezt nem gondolnám, hogy ez így van, ismervén a magyar építőipar, kertépítőipar, kivitelezőiparnak a kapcsolatot azt mondja, hogy a kírás lehetősége... szerint csak az pályázhat, aki egyetlen referenciamunkán belül is teljesítette már mindazokat a feladatokat, amelyeket a pillangó parkban kell elvégezni, és ennek csak egy felelt meg. Hát ez biztos, hogy nem így van. Egy ekkora park építéséhez nem lehet egészen biztos olyan vállalkozót megbízni, aki, aki mondjuk két lapáttal meg egy talicskával rendelkezik. Volt egyébként erre már példa szintén a, a várménynek a felháborodása kapcsán, amikor a Magyar sportpályánál addig feszítették, amíg sikerült egy olyan vállalkozót ö, ö, kiválasztani, akinek semmilyen referenciája volt, semmilyen múltja nem volt az építsiparban, de elnyerte. Azóta csak a probléma van, ö, ö, Kötbérigényeket nem fog tudni érvényesíteni, lehet, hogy el fog tűnni ez a cég, tehát mindig el kell azon gondolkodni, hogy érdemes-e valamilyen olyan csatornát nyitni, aminek az a vége, hogy egyébként egy bebukott kivitelezés lesz, és senkinek nem vár a előnyére, vagy pedig szigorú feltételeket támasztani. Az, hogy egészen biztos, hogy jó minőségben, megfelelő módon határidőre, a, a szükséges kereten belül elvégezzék azt a kivitelezői munkát. Jó, én csak azt tudom mondani, hogy az átlátszó még abban is e, kákát talál a csomón, hogy ehhez képes már, mint az, hogy mi volt ezen a, a fórumon, ehhez képest a kerületi napnak a fórumról szóló tudósítása egy ilyen békebeli képet napleventével ábrázol. A programon Sándor Tamás tervező kiemelt, hogy a cserjék egy jepe, deredem, deredem, és azt írják, hogy előbbük sérelvezték, hogy a parkban a szerhasználó és hajléktalan szeretnének több padot és szemetes, de no. az, amivel kapcsolatban egyébként felhorgadás van, azt egyáltalán nem hozza le a helyi lap. Hát joggal nem hozza le, mert nem, nem volt én, és ott voltam ezen a fórumon, egyébként mind érdeklődő elmentem, meghallgattam ott a felszólókat, meghallgattam a polgármester úrt, végigvártam, hogy mi fogott történni. Voltak persze ott, akik, akik elmondták, hogy nekik nem oda kéne a pad, meg nem oda kéne a járda, de a, ami jogos probléma, ami tényleg jogos volt, amiért tegnap aztán mégis megtartottuk ezt a bejárást, ott, hogy a hajléktalanok, a drogosok egyik problémát, azokat nézzük meg, hogy hogyan és milyen módon lehet kezelni. És hát tegnap is elmondtuk ott, ott élő embereknek, hogy az igazi probléma az, hogy egy rendezetlen környezetben könnyebben odajönnek azok, akiknek ott nincs helye. Ha rendezünk egy környezetet, parkosítunk, rendberapjuk, akkor azért úgy nehezebben fognak ott újra megtelepedni, mert, mert ő, értelemszerűen hát, ő, a, aki most körben hogy azt látja valóban mindenhol, szemét van, mocsokban le van pusztulva az egész én nem gondolnám, hogy van olyan ember ott a környéken, ott élő ember, aki ehhez ragaszkodik hogy továbbra is ezt lássa minden nap ők is azt szeretnék, hogy ez megújuljon megszépüljön normális játszóterek legyenek ott, normális kutyakutató, normálisan a ki a park, és valóban tűnjenek el onnan azok, aminek nem oda, aminek nincs ott Hamar Ha helye. már itt tartunk, akkor azt kérdezem öntől, hogy én úgy tudom, de ha nem, akkor majd javítson ki, hogy önnek van egy pere folyamatban Várnai Lászlóval, és ha ez igaz, akkor az hol tart? Igen, hát... De lehet, ugye, hogy több pere is van. <laughs> hát majd lesz, most egy van, valóban... Ez egy rágalmazás, ez egy ügyüntető ügy, amit fel kellett jelentenem. Ugye ennek a történetnek a, a múltjában még a Szigetvári Viktorral való szintén perünk át, amit megnyertem aztán jogerősen ellene, az le is zárult, úgyhogy arról én nem kívánok beszélni. Ez egy személyiségjogi per volt. Annak kapcsán még bármely fölváltorodott, és több helyen olyan megalapozatlan kijelentéseket tett, ami miatt kénytelen voltam őt feljelenteni. Úgyhogy júliusban lesz a bírósági tárgyalásunk, ennyit, ennyit lehet erről egyelőre mondani. Amivel valóban... kapcsolatban szintén hangos volt a sajtó, és alapvetően csak találgatásokba tudott fogni, beleértve, hogy a múlt héten próbáltam erről beszélgetni Karácsony Gergelyel, de ő is nagyon óvatosan fogalmazott, az abba az irányba mutatott, hogy van egy szövetség, amely nem igazán nagy eredményt, párbeszéd MSZP szemben Tócsabával, Csabával, önnel, illetőleg hát abban maradtunk tegnap, hogy tegeződünk, úgyhogy majd a következő alkalommal átváltunk arra, illetőleg ott már akkor az lesz, de itt még ez így megy le. Most nem gondolok így hirtelen váltam, hogy kicsit furcsa lenne, bár a Kejfély semmi sem furcsa, hát a telefonvonal is megjavult. Na akkor tegeződöm. Szóval, hogy akkor az volt, hogy te viszont jelentős eredményt értél el, amely nem maradhat konzekvencia nélkül, és innentől kezdve a találgatásokat azért se sorolnám, mert ugye azok mind-mind olyan mondatok, amelyre azt mondhatod, hogy hát ez nem igaz, kár is volt szóba hozni. Mi az igazság abból, ami elmondható, hogy Rezege, Karácsony, Gergely polgármesteri széke a tekintetben, hogy nem tudott érvényt szerezni annak a győzelemnek, amit a helyi szocialista képviselő eredményként fel tudott mutatni, mert országgyűlési mandátumra tett szert, és ennek következtében vannak olyan elégedetlenek a szocialista frakció belül, amely ugyan kisebbségben van, de azért jelentős erő, igen jelentős erő, amely kezdeményezné a képviselő testület feloszlatását, amelyre valószínűleg a Fidesz frakció is, habár bár megosztott igennel reagálna, és akkor beállna az a képtelen helyzet, hogy van egy elvileg népszerű polgármester, van egy sikert-sikere halmozó országgyűlési képviselő, és mégis egy olyan helyzet adódik e, e, zuglóban, amiről már volt szó azt követően, hogy Bicskei Képviselő úr nyert, ugye annak kapcsán, hogy Sápi Attila eltűnt és időközi választás volt, és akkor sokáig volt arról szó, hogy lehet, hogy lesz majd egy időközi választás Zuglóban. Ugye ez még jóval megelőzte volna az április 8-ai választást, amely megmutatja, hogy valójában milyen erőt képeznek a szocialisták karöltve a párbeszéddel, illetve annak vezetőjével a karácsonyi de ez most nem ugyanaz a helyzet. Szóval ezután a hosszú, de talán érthető, és közben tegeződőre váltó mondathoz, mit szeretnél úgy hozzátenni, hogy nem azt mondod, hogy ez szintén egyáltalán nem igaz, csak a verebek csiripelik belejét, vagy természetesen ezt is mondhatod, hogyha így tudod. Na hát ez tényleg egyébként. Minden benne volt <gül> ebben mondatban. A telefonvonal megjavulásától kezdve. <gül> hát, um, honnan kezdve, hogy messziről induljunk, ugye a, választ, a 2014-es választásokon a Karácsony Gérgő nem a Fidesz jelöltjeként indult zuglóban, hanem a mi közös jelöltjeként indult, és a, a mi segítségünkkel nyert, és úgy lett ő polgármester a kerületben. És e, joggal sérelmeztük aztán később, egy évvel később, amikor ő maga mellé emelt egy fideszes alpolgármester, úgy éreztük, hogy erre semmi szükség nincs, és e, még egyszer mondom, hogy nem a fidesz jelöltje volt. És e, miután egy évvel ezelőtt volt egy időközi választás, ahol a, a, a Bicske valóban 50-25-re nyert, ami, ami óriási különbség volt, és aztán most egy jó hónappal ezelőtt pedig én ö, ismételten tudtam nyerni, és háromszor akkor a különbséggel, mint, mint négy éve ezelőtt meg háromszoroztuk a, a, a különbséget, amivel meg tudtuk a Fidesz lenni. joggal gondolhattuk azt, hogy most már belátja Karácsony Gergő is, hogy a zuglójak ö, úgy gondolják, hogy nincs szükség arra, hogy helyben a, a Fidesz támogatására szorulnak, nincs szükség arra, hogy ott helyben, zuglóban, Fideszel együtt kellene továbbra is neki működnie, és az egész kampány arról szólt, hogy mindenféle együttműködést a NER rendszerével, kicsibe, nagyba, alul felül meg kell szüntetni. jobban gondolták azt a, az uglójak, és jobban gondoltuk mi is, hogy ennek akkor most vége szakad, és most már nem lesz továbbra szükség arra, hogy ott üljön mellette uh, Rosgonyi Zoltán Fideszes alpolgármester. És hát ezt nem látjuk, hogy ez a lépés megtörténne, és persze, hogy ilyen kicsit keserű, keserűség van az emberben, de azt látja, hogy továbbra is a Fidesz szövetsége lehet, hogy fontosabb számára, mint azoknak a szövetsége, akiknek a támogatásával ott ül, és akik számítanak a jövőben is az együttműködésre. És aztán még egy mondatot érdemes azért hozzáfűzni. Egy héttel ezelőtt, amikor volt a parlament alapul ülése, akkor mi az MSZP párbeszéd frakció tagjai, külön a köztársaság kövének külön esküdtettünk, és akkor Gergőt nagyon harcosan elmondta, hogy nem melegedni megyünk a parlamentbe, hanem küzdeni. És hát persze örültünk ennek, hogy akkor ő éléráll ennek a történetnek, folytatja tovább azt a munkát, azt a harcot, amit a kampány során végzett. Így ez a, ez a Rezeg a Széket című történet, ez ilyen értelemben nem igaz, az ő döntése, hogy a parlamenti munkát választja, vagy pedig ennek ellenére, amit mondott, visszatér zuglóba, csak akkor azt a munkát kellene ugyanilyen harcosan folytatni, és ebből ugyanígy partnerek leszünk, csak, csak szeretnénk látni a harcosságot, és szeretnénk látni azt a célt, hogy akkor miért küzdünk és miért harcolunk. Nem, ahogy elmondtam a, a, a telefonbeszélgetésünk elején is, hogy számunkra az a fontos, hogy mi történik ott a kerületben, mit tudunk tenni az ott élő éve emberek érdekében, mit tudunk tenni zuglóért, Ugló fejlődésért, ahhoz viszont ott helyben is küzdeni kell, és nem. Mindenféle politikai taktikákkal egyengedni azt, hogy azért mindenhez meglegyen akkor, amikor kell a többség. Ja, hát Mindennyian tudjuk, hogy politikai taktikára mindig szükség van, lefelve az ember hol jó, hol rossznak tartja, és aztán azért megint egy másik kérdés, hogy mikor akar róla beszélni. De, de nem azon múlik egy, egy testületi döntés, hogy most éppen ülőt ott mellette egy színeses halkolgármester, vagy nem. Pont a pillangópark kapcsán mondanám, hogy azt, azt, azt én úgy gondolom, és szerintem az egész testület megszavazta a döntés, mert mindenki években de... várna itt. Aki mindenki úgy gondolta, hogy a kerületnek fejlődni kell, az nem szavaz ilyen döntéseket meg, aki nem gondolja okay. az, hogy a kerületnek Ezt fejlődni kell. Veszem, és... De abban maradtunk, hogy 755 és az nagyon közel. Azt kérdezem, hogy az, hogy Roszgonyi Zoltán a székkel megszűnjön, az feltétele a békének? Ne, nincsenek feltételek itt, itt semmiben. Ezek, ezek jelek és jelzések, hogy kinek mi a fontos. A Karácsony Gergőnek az a fontos, hogy továbbra is a fidesz hely, helyi fidesz akar együttműködni és az zoltán -ar, akkor abba az irányba mozdul el, ha úgy érzi, hogy ezután a választás után, amit azért tényleg sok munka benne volt részéről, és sokat tett érte, a, a szedettséget kívánja támogatni, erősíteni, akkor úgy dönt. Mi tudomásul veszük mind a két döntést, nem gondolnám, hogy ennek politikai konzertsiai... Jó, azt így, ki férfi, tisztelt Fia 45 éve lakom a pillangóparban, senki nem hirdegelte fel az itt levőket, nem szeretnék egy zajos, tönkretett parkban élni, nem igaz a sok állítós, halléktalan, rossz példát mutat az egész városban történő fahajtás, amit mi nem szeretnénk. Nem szeretnénk több aszfaltot, büdös grűlcsütőt, amit építeni akarnak. A füvesítés szükséges lenne, de fakivágás nem nem néhány százan, hanem több ezre nem értünk egyet a park törkretételével. Sajnos az ilyen jó indulatúnak feltüntetett átalakítások, mint a sok példa mutatja, rossz eredményt hoznak. Budapest, Közlettel XY nevet, mindent tartalmaztatom, no. egy ismeretlen. Ak akkor, akkor csak, hogy ki van ellen és ki mellette. Annak idején ez az egész felújítási program úgy indult el, hogy több ezer aláére gyűlt össze ott a környékről, akik szerették volna, hogy újuljon meg a pillangópark. Egyáltalán nem fakivágásokról van szó, éppen ezen a fórumon valaki elmondta, hogy nem szeretné, hogyha a nem tudom, hány új fát ültetnének, mert nem akar erdőbe élni. Mások elmondták, hogy ne vágjanak Nem lehet tudni, tehát minden mindenre, akármilyen jó van, mindig lesz olyan, akinek az a jó nem felel meg, és lesz róla véleménye. Pontosan azon a fórumon voltak, akik elmondták, hogy nagyon örülnének, ha lenne ott egy kis grízsütőhely, mert okkal le tudnak menni, mert azért ez egy lakótelep lakótelep környezetében ilyenre nagyon lehetőség nincsen, nagyon örülnének. Másoknak meg, meg nem tetszik. Ez egy nagy park, tehát hogyha abban a parkba valahol kialakítanak egy kis grízüzülő helyet, nem biztos, hogy ez az egész lakótelepet fogja zavarni, nem az ablakuk alá kell tenni természetesen. Elfér, de ha nem kell, akkor nem kell, ezzel sincsen probléma. A, ez a lakók igényei alapján lett még egyszer mondom összeállítva, hogy mit legyen ott a tervezők, a lakók igényei alapján készítették el a terveket, nem pedig a polgármester, vagy a, nem tudom kinek az ötletei alapján. És miután a lakók igénye a elkészült, így került ez a végül a, a kialakítás, hogy így lett a közbeszerzésből pályázat kiírva. Hát hát a önmagába, ott... önmagába nagyon furcsa, de Várnai Lászlót nem meglepő, hogy úgy hoz össze egy fórumot, hogy ott már egyébként elvileg nem lehetne változtatni semmi sem, hiszen ö, lefújták a mérkőzést, és utána már ritkán szoktak ö, gólt megadni. A Vármai László az összes ilyen lakossági egyeztetésen, közösségi tervezésen ott volt. El tudta volna mondani, a véleményt ráadásul tettem hozzá várni. Ő csak mert én azt mondom, lakik. hogy bárnak... ő, ő túlsó Jó, László ügyesen csinálja azt, nem tudom, ez egy megfelelő fogalmazás, hogy végül is egy ilyen lakossági fórummal lehetőséget ad azoknak, akik nem, akiknek nem tetszik, és ilyen mindig is van, és aztán, hogy ők tűnnek -e többnek, vagy ők tűnnek kevesebbnek, annak nincs jelentősége, mert egy olyan békétlenséget tudott felmutatni, aminek ő az Élére áll, már egy olyan döntés után, amilyen döntés után nem szoktak lakossági fórumokat tartani. Erre sajnos nehéz mit mondani, amíg várnai László van, és neki erre lehetősége van, addig ezt meg tudja tenni, hogy egyébként ki milyen mértékben lát ezután át a szitán, azt már a hallgatókra kell bízni. De szerintem amit most mondtam, nem volt totális hülyeség. Hát, Térjünk egy másodpercet vissza karácsony gergelyre. Karácsony gergeinek kapcsolatban vannak mindenféle találgatások már azt követően, hogy végül is az MSZP egy nagyvonalú gesztussal, ha erről lehet két mondatot hallani, lehetővé tette az, hogy a parlamentben legyen a párbeszédnek össze ö, ö, saját frakció, és ezzel kapcsolatban vannak olyan verebek, ettől független, vagy ezzel összefüggésben, amelyek arról csiripelnek, azt a verebet nem, akik hogy neki esélye van MSP elnöknek is lenni. Ezzel kapcsolatban gondolsz-e bármit mondani a két témával kapcsolatban egymással összefüggésben, vagy külön-külön? Hát én ezt nem hallottam, ez egy érdekes felvetés és erről nem hallottam eddig. Ugye a tisztuítási folyamat, most indul el a párton belül, ez helyi szintről, ilyen felmenő rendszerű, Zuglóban is éppen ma, történik meg jövő héten Budapesten, és aztán júniusban meg lesz az országos, és minden ilyen helyi tisztúításon, ahol a pártelnök jelöltek esetleg be akarnak mutatkozni, és támogatókat kívánnak szerezni, oda bejelentkeztek. Mind hozzánk is bejelentkeztek, hozzám négy elnök jelölt jelentkezett be, aki eljönne szívesen beszélgetni a pártagokkal, és bemutatni az elképzeléseit, a jövőbeni tervét, elképzelését nem szerepel köztük karácsony Gergő, a másik négyet azt tudom. Ők ott lesznek, ők bemutatják, ők, ők versenybe szálltak valóban a pártelnökségért. Karácsonyérben én nem hallottam, hogy ilyen megfordult volna a fejébe, meglepődni, csodálkoztunk nagyon, de még egyszer mondom, őt, őt én nem látom azt a jelentkezőt. És a másik, hogy az egy gesztus volt az MSZP részéről, hogy lehetővé tette az önálló frakciót? Hát gondolom ez nem kérdés, ez nem vitás. Hát ha az MSZP-ben nem partner, akkor most nem lenne párbeszéd frakció. Hát azért ezt, ezt úgy kell tekinteni, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy gesztus volt, hogy hozzásegítette hogy a párbeszédet a frakció legyen a parlamentben. És ennek mi a logikája? Mert én úgy tudom, hogy ezzel anyagilag senki nem jár jól, de a párbeszéd úgy tudja megjeleníteni magát, amit egyébként így nem tudott volna. Ez. ez a lényeg. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Uh, abban maradtunk, hogy szükség eseté június 1 még tudunk beszélgetni. Bármikor nagyon szívesen Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm, köszönöm. csabát hallották. Nem. Én ezt most végzem a munkámat. Jó reggelt! Kicsit megcsúsztam, mert ugyan a hallgatók azok nem telefonáltak, hogy olyan összefüggésben van azzal, hogy most éppen úgy tűnik, hogy az egyik telefonvonal nem működik, azt nem tudom. De aztán ugye egy beszélgetésnél sohasem lehet kiszámítani, tehát, hogy a protokolláris beszélgetések vannak, akkor azok gyakorlatilag egy percig is lehet csinálni, meg két óráig is. De amikor nem protokolláris beszélgetések vannak, abból telefonlecsapás így úgy lehet, mintha három napig beszélgetnek, úgyhogy a 8 órás hírektől kell, hogy kérjek. Péterfi Ferenc van a vonalban, akivel azért kell egyfolytában, illetve minden nap beszélgetni, mert ha az ember fenn akar tartani egy érdeklődést, akkor az ember azt tanulta, hogy akkor egymás után kell arról a témáról beszélni, hogy az emberek ennek megfelelően tudjanak reagálni. Így aztán egy elég jelentős összegtől este, én is, és közvetve a rádió is, mert valamikor június 12 13-a tájékán lesz, majd a második kellett napja, és annak a propagálásában a Kejfej is részt szokott venni, és most is úgy volt, hogy rész lesz, de Balaton Balázsnak írtam, hogy én csak június 1-ig vagyok, és ő teljesen érthető mondó mondta, hogy minden rádióban az utolsó héten, tehát két héttel később propagálják ezt, a, az, ezt az eseményt. Így aztán sajnos le kellett mondanom, mind, a, mind arról, hogy propagálom, mind pedig arról, ami az ezzel összefüggő pénz, és ez azzal van összefüggésben, hogy mi is alapvetően pénzről fogunk beszélgetni. Igen, igen, a civil rádiózásért alapítvány működteti ezt a rádiót, és, és egy közösségi kampányba, egy támogatási kampányba kezdünk, Ö, nem, jó kaza, nem jó a helyzetünk. Hát meg egy a pillanatra, abból adód amit én mondtam. Valójában a tapasztalat azt mutatja, hogy intézményekkel van együttműködés, de például ez a rádió, miközben elvi lehetősége van arra, hogy x másodpercet, percet kitöltsön reklámmal. Ez a rádió a tapasztalatom szerint nem jár élen abban, hogy szolgáltatásokat, terméket reklámozna, ami valószínűleg nem véletlen. Hát igen, a, a hagyományosan vett ilyen kereskedelmi reklámot kerültük, igazából persze, ha valamilyen irodalmi, kulturális, zenei produkció lenne, azt szívesen reklámoznánk de egy kicsit abszurd is, hogy az egyik percben kifigurázza a kereskedelmi folyamatokat a rádió, másik percben pedig benyom egy spotot, bár ez már a mai médiában ez az ellentmondás benne van, de valóban arról van szó, amit mondtál, hogy, hogy mi nem nagyon szoktunk reklámot és reklámból bevételt szerezni. Néha van, hogy... De, de hogy tapasztalom, a Mercedes vagy a Volkswagen nem feltétlenül a civil rádióban nem, akarja eladni az autóit. Nem törték be az bejárati ajtót, igen, igen, igen. igen. lehetett e... tudni, hogy azok a hallgatók, akikre számítunk, számít az, és nem megyek végig a ragozás összes alakján, ők valójában korosztályukat tekintve és anyagi helyzetüket tekintve milyenek az, hogy egyébként hol élnek, arra azért nem kérdezek rá, mert miközben az internetet nyilvánvalóan bárhol hallgathatják Budapesten kívül, vagy akár az országhatáron kívül is, magának a rádiónak a köre, meglehetősen korlátozott, ha bár délre meglehetősen lefelé lehet haladni, ha kecskeméter nem is, de utána. Igen, hát az alföldi oldalon, igen, igen, de, de, de de ugye Budapestről és vonzás közvetéről beszélünk, de van-e képed, vagy van-e képe a rádiónak arról, a hallgatóságról, amely nyomon követi a különböző műsorokat, korosztályát, nemét, férfiak, nők életkorát, anyagi helyzetét tekintve? Nem nagyon, nem nagyon szofisztikált az erről való képünk. Van egy, van egy körülbelüli képünk részben a visszajelzésekből, meg a, meg a személyes kapcsolatokból, hogy egy kicsit a középkorosztály, Tiatalok, azok átmenetileg vagy ilyen né, né, a, a zenés műsorokban talán, de inkább a középkorosztály is talán, a, a, de a rádiózás hagyományos szokásai eredően is inkább talán az ilyen... Mit tudunk ar arról, hogy ezek kitartóak-e? Tehát éppen tegnap beszélgettem a Pogány Gyurival arról, hogy a tilos rádió, rádió hallgatói azok hülyek, azok nem lojálisak, hanem hülyek, nem feltétlenül együtt öregednek, de az is lehetséges, hogy együtt öregszenek a rádióval, de alapvetően azt a rádiót hallgatják, mennyire lehet beszél? a civil rádió törzs Hát hasonló benyomásaink vannak ugyancsak erről, hogy, hogy főként a tehát hogy nagyon sokan vannak, akik a, a 10-15 éve állandóan keresnek bennünket, részben ezt a zenei világot részben azokat a, az ügyeket, amik tehát nem csak a mainstream dolog érdekli az embereket, az a benyomásunk, hogy, hogy, hogy hogy hop tehát hallgatók vannak, persze vannak egyedileg ide tévedők, és hát azt el kell mondjam, hogy a Kejfej kapcsán nyilván egy ilyen a, a politikában izgalmas területet keresők is most az utóbbi fél évben egy évben nagyon erősen megjelentek körülöttünk, erre is vannak mindenkileg ismerések más adások. az anyagi erejükről a hallgatóknak. Nem, azt erről nem tudunk. Valószínűsíthető, hogy a legszegényebb réteg kevésbé hallgat bennünket, de, de ennyit tudunk, csak azt nem, hogy a, hogy a döntéshozók mennyire jellemző Be akarjuk-e avatni a hallgatókat abba, hogy az az összegyűlő pénz, ami azon a módon összegyűlik, amelyről egyebek közt mi is beszélünk, az elsősorban a személyzeti vagy dologi kiadás. Ugye nekem ebben meglehetősen egy nagy gyakorlatom van, sajnos korábbi tapasztalataim vagy korábbi együttműködéseim alapján. Hát azt a, a kampánynak azt a célt ki, hogy, a, hogy a, az élőadás órák növelésének a technikai feltételeit, és ez mind a kettőt jelenti, tehát hogy mindenképp kell emberi, munkára is fordítani, miközben az önkéntes munka egy nagyon fontos rész, de, de kikerülhetetlen, hogy ügyszerűen minden nap ö, adott pillanatban ott legyen ember, akit valamilyen módon javadalmazni tudunk, és a, a hagyományosan vett technikai feltét, fel, fejlesztés is persze ebben benne van ebbe a most körülbelül 3 millió forintot tűztünk június végéig, hogy szeretnénk ebben a kampányban összegyűjteni, és később pedig majd megint egy másik nagyobb kampányt tervezünk. Végezetül, Tehát, de nem utolsó sorban hova a hallgatók, igen. hogyha egyébként hajlandóságot éreznek arra, hogy pénzt áldozzanak, arról pedig nyilvánvalóan nem fogunk beszélni, hogy mennyi pénzt áldozzanak, mert ilyenkor szokták elmondani az 5 forint is pénz. Így van, igen. Tehát a támogatás, vagy az érkezet nélkül www.támogatás.civirádió.hu, tehát támogatás.civirádió.hu ez a. szépen, köszönöm. abban maradtuk, hogy holnap 7.25. Igen, igen, igen. Akkor várni fogom a hívásodat. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Péter Fé Ferencet hallottak, és a 8 órás híreket teljesen önkényesen áthelyezem 9 órára. Meglátjuk, hogy mennyire időtálló elnézést Um, azt lehet tudni Várnai Lászlóról, hogy az önmegvalósításnak a megjelenítési formáit illetően viszonylag gazdag eszköztárral rendelkezik, és a maga nemében egyébként arra alkalmas is az eszköztár, hogy fel tudja magát mutatni, ami adott esetben önkormányzati választásoknál, hiszen önkormányzati képviselő alkalmas arra, hogy posztot nyerjen képviselőtestületben. Nagyjából ez a maximum, eh, amit én vele kapcsolatban el tudok mondani, mert a mostani országgyűlési választások kapcsán egy olyan szituációba kerültünk, amely hát nem igazán segíti elő azt, hogy ő ebben a rádiomisorban sokszor megszólaljon, mert én úgy éreztem. És ezt <kül> tisztáztuk is egy meglehetősen indulatos, de rövid telefonban, hogy én nem pártoltam azt a módot, ahogy ő egy jelentés képviselővel Hát majdnem úgy a szószoros értelmében elbánt, független attól, hogy az ő kettőjük viszonya utóbb úgy tűnt, hogy ezt nem sinlettem meg. Néha előfordul ebben a műsorban hogy én valamit komolyabban veszek, mint az a konkrét illető, akivel kapcsolatos, ez persze nagy számban nem szerencsés, mert hogyha én adott esetben nagyobb mértékben védem az érdekeidet, mint amilyen mértékben te akarod. Olyan ez a pillanat, amikor azt mondod, hogy fial elég felnőtt vagyok ahhoz, hogy meg tudjam magamat jeleníteni, de hála jó Istennek, azért ilyen eset nem nem 12 egy tucat. És azért hozom ezt szóba, mert egyrészt tudom e, hallomásból, hogy a civilzuló egyesület de, nem tudom milyen összetételben járt a Városlig SZRT nél Ugyanakkor abban nem vagyok biztos, hogy a Városlig SZRT képviseltette magát a talán tegnapi vagy tegnap előtti e, vagy mai bár ez 15-e volt, tehát az tegnap előtti fórumán, ami a Városligettel volt kapcsolatos, hogyha erről lehet tudni néhány mondatot független attól, hogy erről már a múlt héten is beszéltünk, csak akkor még ez a látogatást már nem valósult meg, és a fórumot se tartották meg. Igen. Azt tudom mondani, hogy a Városliget ZRT erősen törekszik arra, hogy ne csak a politikai és ne csak a szakmai térben, hanem a lakosság számára is megfelelő tájékoztatást nyújtson a beruházás állapotáról. Azt gondolom, hogy ennek elég ékes bizonyítéka az, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire szenzitív, nehéz, könnyű, vagy éppen általam kedvelt kérdésről beszélgetünk. Én hétről hétre itt vagyok, és nem kerülök meg semmilyen témát. De ezen kívül is részt veszünk az összes olyan szükséges és nem szükséges társadalmi és egyéb egyeztetésen, ami alapján azt gondolom, hogy mindenki számára világos kép alakulhat ki arról, hogy a Városligetben a beruházások hol tartanak, ennek milyen hatásai vannak, milyen ütemezése van, és egyáltalán mi az, ami Liget-Budapest projekt alatt értünk, érthetünk. Ennek részese számtalan lakossági fórum, számtalan olyan egyeztetés, de ami, ami szükségete talán a legfontosabb, az ugye a Liget park biztos által szervezett, Liget Park Fórum sorozat, amiből, ha jól tudom, most már a szimpóziumokkal együtt több mint 18-at tartottak, és valamennyi releváns kérdést legyen szó a hidrogeológiáról, a Városliget ökológiájáról, vagy éppen a park átalakítás ütemezéséről, a tervezés ritmusáról minden kérdést körbejárnak. Úgyhogy igyekszünk az összes ilyenen részt venni, amin tudunk és aminek egyértelműen az a célja, hogy világos tájékoztatást adjon hogy a 15-én megrendezésre kerülő fórumnak ez volt a célja, vagy ez volt a feladata, erről én nem tudok állást fogalni. A hatodik érzékem azt súgja, hogy nem, vagy nem teljesen ezt a célt. De igaz odáltat. ez a hír, hogy a civilizugró egyesület látogatást tett a Városlégyet és székházában, vagy ki tudja hol. Így van, de ugyanúgy, ahogy mindenki számára, természetesen a civilizugró számára is felajánlottuk, hogy minden információt szívesen, személyesen is átadunk, és valóban múlt hét pénteken volt egy egyeztetés, ahol a civilzugló részéről három fő képviseltette magát, és azt gondolom, hogy a projekt összes fontos kérdésén, ami abban a másfél órába, amik részletekbe menően végigvettük a városligeti fejlesztéseket, végig tudtunk menni, átrágtuk, megbeszéltük, szerintem egy egyértelmű képet tudtunk adni arról, Pékiben váltottuk el? én azt gondolom, hogy mindenképpen. Akkor téged meglepetésként ér e az a hír, mely szerint még megállat, megállítható lenne, mondta elyebe közt a Klubrádióban de hasonló beszélgetés volt Várnai Lászlóval, tudtam a valahír is. Így szól még megállítható lenne a Nemzeti Galéria Városligetbe költöztetése, ha ennek kellő lakosági tiltakozás ellene, mondta a Klubrádióban ezúttal, a Civilizációs Vigyám Vezetője Várnai László a 14. kerületi Szervezet Vezetője közölte demonstrációt fognak szervezni, hogy a budapestiek meg bár a liget felújításával egyetértenek, azzal továbbra sem, hogy hatalmas méretű épületek kerülnek a közparba. Az Egyesületi Vezető szint a Nemzeti Galéria új épülete a korábban mondottaknál is nagyobb lehet, kb. 120x120 -120 méteres alapterületével és 26 méteres magasságával lényegesen meghaladná a kijelölt építési teleket, korábban elfoglaló hozzávetőleg 10 méter magas Petőfi tömegét. Igazi monstrum lenne a ligetbe tervezett intézmény, mintha egy hatalmas plázát emelnének a park közepére Véli, vár Konyi László írja a Klubrádió honlapja, ami egyébként Várnai László is sikerült őt átkeresztelni. <coughs> Vannak ilyenek. A civilizáló elnöke hangsúlyozta, egyelőre nem indultak el az új nemzeti Galéria tervezet építkezéséhez kapcsolódó közbeszerzések, így a projekt most még nagy anyagi veszteségek nélkül leállítható lenne. Az Egyesületi elnök beszámolt arról is, hogy jártak a Város ingatlan Ingatlanfejlesztő ZRT vezetésén, ahol arról értesültek, reményeik ellenére A cégnél egyetlen eddig tervezett ligetben épület felúzásáról sem mondtak le. Várnai László szerint a döntéshozók tehát még mindig nem értették meg, hogy a lakosság nem fogadta a terveket, amire a civil tömegdemonstráció lehet válasz. Ez némileg keszekúsza, de próbáljuk meg kiegyenesíteni. Ugye itt most a Nemzeti Galériát nevesítjük ebben a kérdéskörben, ami a Petőfi csarnok helyére épül a város ligetben. Ugye természetesen a jogerős ö, engedélyezési eljárás ebben a másodpercben is folyamatban van a galériánál. Ennek az engedélyezésnek meg kell felelni minden jogszabályi feltételnek. Ezek a jogszabályi feltételek az építésügyi jogszabályi feltételek és a Városliget építési szabályzata. Magyarul oda egészen biztosan csak akkor a galériát lehet építeni, amekkorát a Városliget építési szabályzata lehetővé tesz, annál nagyobbat egészen biztosan nem, úgyhogy ebből azért szeretnék mindenkit megnyugtatni, nincsen változás, senki sem szeretné az építési helynél nagyobb épületet építeni erre a helyre. Arra a kérdésre válaszolni, hogy mit lehet megállítani, mit nem lehet megállítani, minek mekkora a kívül támogatottsága vagy ellenzése. Ez egy nehéz kérdés, azt gondolom, hogy a Kelebiai vasúttól a hetes buszon keresztül mindent meg lehet állítani, hogyha leülnek elé, a ligetben élünk is meg néha ilyen példákat. Ugyanakkor természetesen a gyülekezési törvény alapján mindenkinek joga van a véleményét szabadon kifejezni, és adott helyzetbe demonstrációt szervezni a ligetben. Ugye többször megtörtént már ez. Azért az elmúlt időszakban látszik, hogy az a diskurzus, ami zajlik a liget projekt körül, azért az egészen biztosan eredményes. Nem tudom máshogy értelmezni azt a tényt, mint hogy az elmúlt időszakban a korábban 5-700 fős demonstrációk, azok egészen nagy, széles körben történő meghirdetést követően is pár tucat embert vonzanak csak. Tehát én azt gondolom, hogy az a felmérés, amit a Városliget ZRT többször elkészítetett különböző közvélemény kutató cégekkel, ott azért világosan kiderült, hogy abban az esetben, hogyha tájékozott emberekkel találkozunk, akik értik és ismerik a Liget Budapestnek a programját, akkor a Liget Budapest projekt támogatottsága nagy. Abban az esetben, hogyha ez egy vélelemre épül, hogyha valakinek a félelmét vagy a szorongását igyekeznek fölkorbácsolni azzal kapcsolatban, hogy itt mi is történhet, akkor természetesen elutasító ezzel kapcsolatban. De, De egy dologat tisztázzunk, ugye ezt most tűned kérdezem, mert Várnai László nincs itt. Maga ez a találkozó a múlt héten mit célzott? Hogy Ugye ez elsősorban arra alapozom, ezt a, el... a mondatomat, hát, mert azért nem szoktam véletlenül mondani mondatokat, bár előfordul, akkor blattolok, annak idején a az Ennyi című műsorban egyszer valaki és azt mondta, sose fog elfelejteni, hogy ha ő azt hallja, hogy azt mondja meg nekem, akkor vagy két eset van, vagy gondolkodó menet közben a kérdésem, vagy fogalmam sincs, hogy mit akarok kérdezni, és nem volt egy teljesen alaptalan felvetés. De ugye itt úgy szól a szöveg, az Egyesület elnök, elnök beszámolt róla, hogy jártak a várostigaz ingatlanfejlesztő zérté vezessésénél, ahol arról értesültek reményeik ellenére. Na most, az, hogy a Civil Egyesületnek vannak reményei, kedv remények, lillák, szóval, hogy ezzel most nekem mit kéne kezdenem, mint készítőnek, akinek egyaránt fontos a civil Zugló Egyesület és a város ezt más-más módon, de hogy amikor van egy realitás, úgy tűnik, függetlenül attól, hogy ez kinek tetszik és kinek nem, de közben valaki abban a reményt, reményét ugye ahhoz fűzi, hogy valami még nem kezdődött el, akkor pedig az azt is jelentheti, hogy nem lesz. Azért a nagyon poetikus hangulatban vagy, akkor egy Isten véletek mondattal tovább Siklas ezen, és beszélünk arról, hogy milyen fejlesztések zajlanak a ligetben, de vicet félretéve. Én nem tudom megmondani, hogy a civil Zugló Egyesület milyen motiváltsággal kereste fel a városliget ZRT. -t. Én azt tudom mondani, hogy a lakossági és közösségi tájékoztatási jegyében, hogy természetesen ennek a megkeresésnek ugyanúgy, mint minden egyéb megkeresésnek örömmel álltunk elébe és ide a lehető legtöbb információt egységi idő alatt átadni ezzel kapcsolatban, hogy ezzel a civil zugló mit kíván kezdeni, ezt hogyan akarja felhasználni, és a saját támogatói pártolótagsága, tényleges tagsága számára ezt hogyan kívánja átadni. Ez tulajdonképpen már nem a Városliget ZRT feladata és felelőssége. De egy fontos dolgot azért hogy emeljek ki, tehát itt a Liget Budapest programmal kapcsolatban, tehát még egyszer van egy Városliget törvény, és vannak vonatkozó kormányhatározatok, ami világosan meghatározza, hogy mi az a program, amit a Városliget, BRT, mint ingatlanfejlesztő végrehajt. Tehát a, az a váromány vagy a remény egy civil zugló részéről hogy itt arról beszélünk, hogy mégiscsak az eiffel kéne ideépíteni, le kéne betonozni az egész ligetet, vagy pedig egy teljesen más építési programmal kellene megvalósítani, vagy még a Széchenyi fürdőt is be kellene zárni, ennek a diskurzusnak a címzetje nem tud a én ezt értem, de van rá igény, tehát most nézőpont kérdés, és majdnem mondtam egy mondatot, de most már nem úgy mondom. Tehát, hogy most valójában a tú és a hínár viszonya az micsoda? Az ugye annak függvénye, hogy éppen kivel beszélgetek. Amíg a Városliget megújítása, felújítása, tönkretétele megfelelő rész aláhúzandó tart, addig az én elképzelésem szerint, és az elképzelés nem jó szó, hanem az én nézőpontom szerint azok a felvetések, amelyeket egyébként nekünk el kell halászni, mások szerint pedig pontosan az a lényeg, az mind meg fogja előzni azt a részt, mint amikor egyébként a megvalósulásra beszélünk, és ennek két oka van egyrészt az, hogy ezeket szeretném előre venni, mert hogy nem szeretnék annak a, annak a látszatát is szeretném elkerülni, hogy ez egy propagandaműsor, miközben kétségtelenül uh, egy olyan emberben beszélgetek, aki valaminek a megvalósításán dolgozik, és nem ellene, de szeretnék mindenféle ellenvetést uh, lehetővé tenni, hogy megszólaljon mondván, hogyha annak van, akkor eddig te se voltál ellenfele annak, hogy akkor annak uh, uh, ne csak tere legyen, hanem hogy annak következménye is legyen, és utána pedig szóba kerül az, amit te fontosnak tartasz, ha nem lennének felvetések, nem akarnék csak azért kreálni ellenvetéseket, hogy azokat elmondjam. Abba meg, ha azt mondod, hogy az arányok lehetnének mások, arra azt tudom mondani, hogy fordított esetben, ha így lennék a város igaz ZRT vezetője, is én is így érzékelném. Teljesen megértem, és szerintem a beszélgetéseink kezdete óta ez egy fontos elem, hogy én nem ugrom el semmilyen kérdés elől, tehát bármilyen vért vagy valós kérdés, ötlet észrevétel a ligeti fejlesztésekkel kapcsolatban fölmerül, akkor én állok rendelkezésre. Én egy számot tudnék mondani, ez a megközelítőleg 70 Megközelítőleg 70 az, aki a Városliget tervezett megújítását támogatja azok közül, akik megismerték, megismerhették a Városliget megújításának a programját. Ezt a legutóbbi Ipsosz kutatás is alátámasztotta, de ezeket a számokat ugye más kutatások is alátámasztják. Tehát itt én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés az az, hogy mi az, amiről beszélgetünk. Egy vélelemről beszélgetünk, vagy pedig arról a programról, ami ténylegesen a ligetben létrejön. a hol nem volt vár. Erről ugyan Persányi Miklós kéne kérdeznem, és valószínűleg fogok is vele beszélgetni. Én a sajtótájkoztató nem megyek, el, ugye két személyes bejáráson is lehetett részem, és a közeljövőben el is fogok menni, hogy arra aztán június 1 -e előtt vagy után kerül arról beszámoljak, annak ugyannyiban van jelentőség, hogy június 1- -e után a következő élő műsor szeptember 10-én lesz, de az állatkertnek az állatkert vezetőjének személyesen Persennyi Miklósnak, és az egész Projektnek azt tudom kívánni, hogy legyen az érdeklődés annak megfelelő, mint amilyen gondossággal és kreativitással hozták ezt létre, hiszen ennek, ahol nem volt várnak a lendő sorsa, nagyban hasonlít a liges sorsához annyiban, amennyiben végül is az. Tehát a puding próbálja az evést. Lehet jó, ahol nem volt, várha nem keresik fel, lehet szép a Városliget ZRT első embere számára a Városliget, hogyha egyébként annak a facilitásait majd, ha elkészül, nem veszik igénybe. De maga a projekt, amit én láttam, az gyönyörű, hogy aztán a gyerekes szülők, hiszen ez csak a felnőtteknek nem szól, milyen mértékben fogják igénybe venni, én csak reménykedni fogok tudni abban, hogy a persányi törzsölni fogja a tenyerét, és vele együtt is. Én szerintem ez egy gyönyörű beruházás, nem lenne elegáns, hogyha a sajtótájékoztató napján én itt a legfontosabb üzeneteket és poénokat lelőném, ahol nem volt vára a kapcsolatban, azt tudom mondani, hogy egy fantasztikus kiegészítése az egyébként is jól működő városligeti állatkertnek, mint ahogy nyilván a biodóm is az lesz, én bennem nincsenek kérdőjelek azzal a kapcsolatban, hogy ennek a látogatottsága az milyen lesz, egészen biztos hatalmas, én magam is egy. Jó, elsősorban arról majd külön fogunk beszélni, ha még életben vagyok, és a persányival is beszélgettem el, hogy hogyan jönnek majd létre kombinált jegyek. Tehát olyan jegyek, amelyek erre jók, arra jók, mindenre jók, hogyan lesz, majd erről bár beszélgettem, de az is nagyon régen volt, de amikor majd kész lesz, akkor megint szóba fog kerülni egy múzeum, két múzeum, mindegyik múzeum, azért azt gondolom, hogy a veled való beszélgetésben, amikor erről beszélek, akkor nyitott ajtókat döntetek. Ez az egyik lelke az egész városligeti megújításnak. Tehát itt egy olyan diversifikált kulturális többlet jön létre, ami tényleg az állatkertől, a mezőgazdasági múzeumon át, a Szécsényi fürdőtől, az új nemzeti galériáig, és természetesen a parkolóhelyekig, ugye, és magának a parkhasználatig, vagy a kereskedelmi, vagy vendéglátóegységek látogatásáig számtalan lehetőséget rejt magába. Nem csak lehetőség, hanem azt gondolom, hogy kötelesség is a fejlesztő részéről, hogy azokat a szinergiákat, amiket ezekben a látogatásokban, ezekben az egyedi látogatásokban benne van, ezeket kiaknázza. Ha valaki kijön a Városligetbe, akkor olyan mennyiségű szolgáltatás közül választhat már most is, és az elkövetkező időszakban ezt pedig kifejezetten növekedni fog, amihez számtalan okos applikációt fejlesztésen dolgoznak a kollégáim most is, hogy amiket te is mondasz, azok a kombinált jegyek, azok a kedvezményrendszerek, azok a hűségprogramok, amelyek a ligethez kötik a látogatókat, azok a lehető legtöbb és legteljesebb élményt adják mindenki számára. Nincs ez másként természetesen. Az ott lévő venn. vendéglátóipari egységekre is ki fog ezt terjedni, vagy ez annyira messze van, hogy ebben most ne vágjunk bőle? Én szerintem egyértelműen, tehát természetesen az a cél, hogy ebbe az átfogó kedvezményrendszerbe, ami hogy most egy liget kártyában, egy liget applikációban ült ö, ölt testet, ez ilyen szempontból talán mindegy, de természetesen ö, szeretnénk őket is bevonni, ez sokszor az ő saját döntésük, hiszen azért a ligetben a street tól a fine diningig minden megtalálható, és lesznek olyan, Street Food kiszolgáló egységek, amik most jönnek létre, de mondjuk azért a Gundel, vagy a Robinson, hogy a másik végpontokat emlegessem, azért azok elég régi, mondjuk adott helyzetben 150 éves ligetlakók a Gundel esetében, tehát az, hogy ők a kedvezményrendszerhez, vagy ehhez az egész lehetőséghez miként kívánnak azonosulni, ez az ő egy döntésük, de azt tudom mondani, hogy előre haladott tárgyalásokat folytatunk mindenhol, hiszen mindenki a lehetőség. eszembe jutott, jól, hogy meghívott meg a persányát, amikor legutóbb találkoztunk oda ebédelni, és a persánya, akit a szó jó értelmében egy rendes fenevadnak gondolok, tehát a fenevadnak olyat, aki az állatkert kedvél bármit megtesz. És akkor emlékszem arra, itt most nem részletezve a történetet, hogyan mondta el, hogy mennyire bántja, hogy amikor egyszer lett volna mód megszerezni egyébként a gundelt, hogy akkor az sajnos elmaradt. Um, Szerintem, hogyha Péter Knolt a, a Gundál kinevezett a vezetőjét kérdezik, ő lehet, hogy ennek a valóságnak egy másik aspektusát is be tudja mutatni, és meg tudták élni az 1910 óta itt lévő intézményben de természetesen ez az, az hihetetlen, az hogy a perságynak a figyelme mindenre kiterjed. Tehát valószínűleg ha rajtamulna, akkor az egész ország egy nagy állatkert lenne, amiben természetesen élhetnének nem csak állatok, de alapvetően egy nagy állatkertben élnénk. Ez nem, fontos, tudom, milyen, fontos, nem tudom, milyen fontos, lenne fontos, az életünk. Elköteleződés, hogyha Bán miniszteri miniszteri biztosúra beszélget az ember, akkor pedig valószínűleg az egész uh, uh, liget és az egész ország pedig egy, egy világszínvonalú múzeum Igen, lenne. Igen. Tehát uh, én Igen. azt gondolom, hogy ezért is fantasztikus élmény a szentnevezett urakkal együtt dolgozni, mert egy világszintű vízióuk van. Uh, a, amikor arról beszélt Fekete minket. Péter, hogy kakaó bár lesz a Fővárosi Nagy Cirkusz mellett álló valamikori cirkusörözőből, akkor azt nem tudom pontosan megállapítani, hogy akkor már fel -e kérve arra, mire fel lett -e kérve. Én azt kérdezem tőled, de nem folyosói plegykákra hagyatkozva, hogy az ő sorsáról te tudsz olyasmit, amit meg lehet osztani. Tehát ő már azok közé tartozik, aki nem cirkuszigazgató, és kinevezték annak, amiről írtak, vagy erről majd őt kérdezem, te se tudsz többet, vagy ha többet tudsz, akkor nem óhajtod ezt most megosztani velem. Én szerintem ez úgy autentikus, hogyha őt kérdezzük ebben a, ebben a kérdésben. Ugye ez a fővárosi nagy cirkuszhoz tartozó beruházás, ugye természetes, hogy a liget megújításával párhuzamosan, ahol szemben 13 darab borzalmas állapotú szuvenírárus volt található, aminek a helyén most ugye a feszülpavílóak állnak egy egészen más Kínálattal én teljesen megértem a fővárosi nagycirkusz felelős vezetését, hogyha igyekszik ehhez fölzárkózni, és igyekszik a fővárosi nagycirkusz vendéglátó kínálatát is abba az irányba fordítani, hogy ez a színvonal, ami mondjuk a Fekvőpadronoknál megjelenik, vagy a Bolt Beszkát végállomásnál megjelenik, ez náluk is uh, elérhető legyen. Uh, Nyomon követik a mi kettőnk beszélgetését, ami megtisztelő, a városliget.info rendszeresen beszámol róla. Május 10-én csütörtökön 7 óra 46 perckor, az valószínűleg egy korábbi beszélgetésre kellett alapoznia, mert mi csütörtökön 8 órakor beszéltünk, tehát hogyha ők már 7.46-kor tudták volna azt, amitől mi 8 után beszélgettük, akkor a lottószámokat is elkérnünk, tudod, ez valószínűleg a harmadikára kell, hogy Uh, és kritikaként megírják, hogy György is kiemelte, hogy gyakorlatlag gyakorlatilag teljes Liget kivitelezés alatt van, ez idéző jeleben van, ugyanakkor a korábban tervezett Városliget színházról nem ejtett szót az interjúban. Tudunk valamit a Városliget színházról? Hogy ezzel kielégítsük a városliget. info érdeklődését? A Városligeti színház, ami ugye egy rekonstrukció, az ajtósi és a út sarkán, ugye itt jogerős ö, engedélyes tervekkel rendelkezik, a kiviteli tervek is elkészültek, közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani ahhoz, hogy a kivitelező kiválasztásra kerüljön. Előreláthatóan 2019-ben tud elindulni a Városligeti Színháznak a kivitelező. Magyarul most nagyon pikét leszek, hogyha ez elmegy hozzá legközelebb várnai László, hogy reményeik szerint abból adódóan, hogy ott még nem történik semmi, nem lesz városliget színház, akkor ez sajnos hál Istennek megfelelő rész aláhúzandó, kiki, hogyan trukkol, hogyan gondolja a városliget jövőjét, csalódnia kell. Én bízom benne, hogyha ha legközelebb vármai képviselő úr erről a kérdésről akar beszélni, akkor megkérdez engem, és megkérdezi azt a pár ezer gyereket, aki számára a Városligeti Színház egy elég izgalmas fejlesztés, hiszen ugye ez gyermekszínházként születik újra. Én szerintem a gyerekekkel és a szüleikkel kell ezt a kérdést megvitatni, hogy vajon szeretnének, vagy nem szeretnének a Városliget egyébként lebetonozott sarkán, ott, ahol a méltán népszerű tanktikus gépjárművek fordultak rá. Az ajtósi dűre sorról, a felvonulási térre, hogy aztán e, a nagyobb dicsőség jegyében mindenki megszemlélhesse őket, tehát e, hogy oda visszaépül az a színház, ami azért került elbontásra, hogy ezek a tankokot be tudjanak fordulni, e, hogy ez vitatott vagy nem vitatott kérdés, nem fák helyére e, készül, el tudom képzelni hogy vannak olyan emberek, akik ezzel sem tudnak együtt egyetérteni. Szerintem ez az egyik legszerethetőbb projektelem. Nem látok benne különösebb kifogást. Nagyon népszerű egyébként, nagyon sokat dolgoztak rajta Novák Jánosék a Kolibri Színház műhelyeiben, hogy tényleg végre Budapesten legyen egy olyan gyermekszínház, ami tematikusan képes kiszolgálni azt az elképesztő igényt, amit egyébként a Gyermek és Családbarát Park a személyes szeretnék lenni, akkor ez nyilvánvalóan nem így volt, de akár így is lehetne, hogy Novák Jánosnak a személyes gyógyulása, mondván, hogy beteg volt, talán még ezzel is összefüggésben lehet. Végül is, hogyha az embernek van célja az életben, akkor nehezebben adja az egészségét, és ahogy én követem, jut a Facebookon, azután közvetlenül beszélgettünk is, van remény arra, hogy mire ez a színház elkészüljön, ő abban tényleg tudjon dolgozni, mert közben egy komoly betegséggel küzdött meg, amire az ember óvatosan beszél, meg, meg nincs hozzá közöm, de közben mégis az ember, miután emberből vagyok, ezt megemlíti már csak azért is, hogy maradjon így. Az embernek mindig megtiszteltetés az, hogyha a műsorai iránt érdeklődés van, vannak interaktív műsorok és vannak nem interaktív beszélgetések. Az, hogy veled folytatott beszélgetés nem interaktív vannak, elsősorban az az oka, és ezt szándékosan én mondom, mert ez így ebben a formában kifejezetten nem volt kérve, de azért volt így, mert hogy olyan politikai támadásoknak van, volt és valószínűleg lesz kitéve ez a projekt, hogy azok a... Beszélgetések, amelyek másodpercek alatt valamiféle politikai motivációval bírnak, abban nem érdemes ezt a beszélgetés sorozatot végigvinni, mert az teljes mértékben tévútra útra viszi. Tudomásul kell hogy hogyha egyszer lesz egy óriás demonstráció, amit Várnai László megteremt, akkor az egy, az egy olyan szférában zajlik, ahol a miénk nem egy politikai szférájú beszélgetés, és az, hogy az ember elkerülje azt, hogy potrályok sorozata a kivé... Kövesse így a beszélgetés, annak nincs értelme. Ám ha valaki olyan felvetéssel él, amely a Városliget projektel kapcsolatos, vagy kapcsolatos lehet, akkor az ember tesz egy bátortalan kísérletet annak érdekében, hogy őt nem vezetik így tévútra, és ha bár azt hittem reggel, hogy nem működik a két telefonvonal, kiderül, hogy működik, és így össze tudlak kapcsolni téged azzal a hölgyel, aki tegnap érdeklődött egy Városligeti Fasor 23-as szám alatt lévő udvar kutyának a kiszáradásáról, és azért is vagyok ilyen hosszú, és nem feltétlen bonyolult, mert később ugye ennek volt folytatása valamelyik Facebook oldalán a Városligetnek, amit én teljesen természetesnek vélek, hogy ott egyébként ki mit írasz meg mindenkinek a szerzői szabadságára bízom. Ugyanakkor én is kaptam már egy olyan e-mailt, amely nem, az a, nem azt a hangvételt, és nem azt tükrözi, mint amit a hölgy mondott, és azzal az emberrel ebben a formában így nem biztos, hogy összehoználak, de én őszintén remélem, hogy a most soron következő szól, amit a hölgy felvetett, aki egyébként nagyjából negyed órája vár, mert nem akartam a ketünk beszélgetését megszakítani. Itt van a szónya? Igen. Jó, akkor legyen ismétel ismételjen Én tudom, a, a, a, a, a Györgyevics Benedek ennek utána nézett, és akkor fog választ kapni, hogy ez megnyugtató lesz -e, vagy sem, majd ön a beszélgetés végén utalni fog. Túl léptuk ugyan a fél kilencet, de benne, a volt, és Ugi Attila meg fogja várni azt, amire ők sorra kerülnek. Figyelek! Jó Önnek is jó reggelt, és köszönöm a türelmet. Kedécsakorom. Az a kérdésem, hogy befolyásolhatja-e... Kezdem előről. Jó. Tíz évvel ezelőtt minden engedéllyel rendelkezve furatunk öntözés céljából kutat az udvarba. Ő magát hallja vissza, tehát hogyha vár, akkor vagy a te, év, akkor le kéne igen, halkítani. Mert... Tíz évvel ezelőtt. Azóta minden évben, tavasszal, amikor újból bekapcsoltuk, működött. Idén eltűnt a víz. Ajánlottak egy szakembert, fölhívtam, és azt javasolta, hogy addig nem jön ki, még valakivel nem beszélek. Az építkezés, ami itt folyik a városligetbe olyan mélységre hatolt valószínűleg, hogy nagy teljesítményű, visszivatjuk, szoktak ilyenkor dolgozni. Lehet, hogy visszajön. De erről, mielőtt ő kijön, szakemberrel beszéljek, aki ott az építkezést irányítja vagy. Hogy mi a vélemény. Begazgató. Igen. Igen. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy megkeresett minket ebben a kérdésben és igyekszem tényleg röviden megnyugtató választ adni erre, ugye ennek van egy jogi aspektusa, én azt tudom mondani erre tényleg csak egy mondatban, hogy a Városliget vértő jogerős és végrehajtható engedélyek birtokában végez beruházásokat, ez ebben az esetben sincsen másként. Ugye itt kizárólag a Néprajzi Múzeum mélyépítéséről beszélhetünk, hiszen ez az egyetlen, ami ebben a másodpervben a ligetben bármilyen szinten a talajszint alatt rétegeket is érint, tehát a, ugye az Olof Pálmeháznál ez ilyen szempontból nem releváns, illetve a kéreg alaképpen, hogy csak zajló közműveknél, szintén nem releváns kérdés. Van egy műszaki kérdés, és én, lévén, hogy Fiona úr engem tájékoztatott ezzel kapcsolatban, hogy ez fölmerült, és közben a kollégáim is jelezték nagy köszönettel, hogy megtetszett minket keresni. Mi megkértünk két szakértőt, hogy ennek kapcsán mondja el, hogy mi is a tényleges műszaki helyzet, Kucsara Sándor, okleveles geológus és széles Géza vízépítési szakértő azt a megállapítást tette, hogy megvizsgáltuk az egész liget területét, és itt mind a 16 darab monitoring kutat, minden esetben a vízszint emelkedése tapasztalható, mely az időjárással elsősorban a csapadékkal indokolható. A mérések alapján kijelenthető, hogy a liget területén történő építkezéseknek nincs hatása a talajvíz illetve a talajvíz szintekre. A talajvíz áramlási iránya a Dózsa-György úttal ráadásul párhuzamos, tehát a kérdéses kút nincs a ligeten átfoló talajvíz áramlási irányában. Egyfelől, másfelől pedig a nagy távolság miatt ez kb. 500 méter nagy valószínűséggel kizárható az építkezés hatása. Ide tartozik az is, hogy ugye a Néprajzi Múzeum mélyépítése jelenleg egy 3-3,5 méteres színnél tart, ennyivel vagyunk a, a, a mértékadó talajszint alatt, és a talajvíz az pedig 6 méter mélyen található, tehát a ugyan le fog menni 7,5 méter mélyre a Néprajzi Múzeum, tehát a talajvíz szintjére le fog menni, de ebben a másodpercben a beruházás még nem tartott, gyakorlatilag képletesen is mondhatom, hogy a felszín került éppen megkapargatásra, tehát kicsi az esélye, hogy itt bármilyen összefüggés lehet. De én szeretném felajánlani természetesen a segítségünket ebben a kérdésben, és én megkértem már a kollégákat, hogy ebben az ügyben vegyék föl önnel a kapcsolatot, Menjenek ki, és fizikailag végezzék el azt a felmérést, amit itt a szentnevezett szakértő urak is javasoltak, azt mondták, hogy javasoljuk a út kamerás vizsgálatát, mert minden bizonyal eltömődött a szűrőzött kúszakat. Ennek a jelenségnek számos műszaki oka lehet, de egyik sem vezethető közvetlen a Néprajzi Múzeum építkezésére vissza, de ettől teljesen függetlenül, hogy most a szakértők mit mondanak, én szeretném, hogyha ez a kérdés megnyugtatóan tisztázódna, és valóban kiderülne hogy a kút az működhet-e az elkövetkező időszakban ennek van a -e bármilyen előkészítés. ezek ez excent nem egy egy másodperc szürelmét kérem, azt kérdezem, hogy bár lehetséges hogy minden adatával önnek rendelkeznek erről fogalmam sincs, de hogy adásom kívül én megadhatom egy Orgyevics Bernadettnek, ha ő egy igényli az ön telefonszámát. Ódna persze. De jó. köszönöm meg is van jó, meg jó, a, a van. hölgy egyébként keresett is minket. Jó. És köszönöm. köszönöm Oké, okay, akkor erre nincsen szükség. Dok. Azért telefonáltam, mert kétszer telefonáltam a, a hivatalba, de választ nem kaptam. És én, én... szeretnék most már locsolni. Köszönöm én szépen. Én fordultam Elnézést. szakemberhez, és ő javasolta, hogy kérdezzem meg. Megkérdeztem, tudomásul vettem, és... Kihívom az illetékest. Hát illetve akkor ezek szinte a Bárosléges is meg fog önnél jelenni. Ugyan a Bárosléges azt a képességet, hogy vizet tud fakasztani, erről nem tudok, mert akkor más dologra is felhasználnám őket. De én abban reménykedem, hogy az önök együttműködése egyfelől arra alkalmas lesz, hogy tisztázzák, hogy nem az okozza ennek az elapadását, mint amit ön feltételezett. Ezt csak reménykedni tudok, én ebben nem vagyok szakember, nekem az a dolgom, hogy ezt a kapcsolatot létrehozzam és létrehoztam, a másik pedig az, hogy talán tudnak abban segíteni, hogyha ezen az udvaron máshol fúrnak kutat, akkor ilyen legyen, Már, hogy legyen benne víz, azra pedig Györgyev is benne ezekkel később térnék vissza, leginkább a jövő héten, jövő héten leszünk. Köszönöm, asszonyom, viszont hallatsa... Köszönöm. Leszünk a jövő héten, ugye? Nem fogunk tudni a jövő héten beszélni, mert uh -huh. nem leszek telefon közelben. De megtaláljuk a módját. Jó, akkor ezek szerint két hét múlva leszünk mű? Akkor egészen biztos. Jó, e, a, akkor szívesen hallgatok majd tőled arról, hogy ez a 16 kút egyébként mi merre van, mert ez egy érdekes dolog. Igen. Ilyen számban én nem tudtam, hogy vannak utak, mondjuk egy új szület szám, minden vicc új. És minden Most ez egy kötelező feladat, monitoring kutakat kell telepíteni minden beruházásnál, pontosan azért, hogy a talajvízszint az folyamatosan ellenőrzés alá kerüljön, tehát ez egy e, technológiai kötelezettség. Uh, úgyhogy ez nem egy uh, nem véreklenszeri Jó, akkor ezt majd tisztázunk a jövő héten, mert én ugye nem vagyok uh, Kedden-Szerdán Uh, és uh, akkor veled legközelebb két hét múlva, és akkor Vinter Mantes Zsoltól meg elnézést kértem, hogy 11 percet csúsztunk, de örülök annak, hogy ez a beszélgetés létre tudott jönni. Azt hiszem mindenkinek a, a, az érdeklődését kielégítette, és mindenki számára kielégítő válasz született, ebben csak reménykedni tudok, uh, sejtem, hogy lesznek továbbra is kétkedők az ő kétkedésüket. Egy ilyen beszélgetéssel tudom csak eloszlatni, ennél többre én nem vagyok képes. Mi pedig igyekszünk választatni minden felmerülő kérdésre. A Hölgytől elnézést szeretnék kérni, hogyha nem tudtunk azonnal válaszolni, de tényleg az a helyzet, hogy naponta akár több száz lakossági megkeresés is érkezik. Különböző kérdésekben, egészen apró és egészen nagy ügyekben a kollégáim nagy próbálnak válaszolni ezekre a kérdésekre, de lévén, hogy nem egyszavas válaszokról van sokszor szó ezért időben csúszások előfordulhatnak, ezért elnézést kérek, most itt személyesen tudtunk erről beszélni. Köszönöm szépen. Szia. Én köszönöm. Benedeket hallottak, a beszélgetést a Városlig 1 ZRT támogatta, vagy ha tetszik, a beszélgetés a Városlig 1 ZRT támogatásával készült. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt a vonalban, Winter mondta Zsolt, valaki, mintha akart volna... Öntől is kérdezni, ő majd akkor a menet közben előkerül, mert reggel úgy tűnt, hogy nem működnek a telefonvonalak, aztán most meg meggyógyult, én már ebben nem ismerem ki magam. Különös tekintettel arra, hogy én már hozzászoktam ahhoz, hogy olyan rádió vezettek vezetek a szóképletes értelmében, mint a James Bond filmeken, hogy ez ember nem mindig a pilóta fülkében ül, hanem időnként a szárnyakon közlekedik, mert ott meg kell javítani a légcsavarokat. Ez ugye általában nem szokott. A Meggyiver se... volt ilyen filmom. volt? A megáll, az, az kifejezetten az volt, hogy mindig valami üzé, beszorított helyzetben, mindig valamilyen kis áltudományos technikai, akármi megoldásokkal való, mindig megkügykölt valamit, mindig megállt, alakított, és akkor mindig úgy oldotta meg a helyzeteket. Ő mennyire van hozzászokva ahhoz, hogy műsoridőn kívül, vagy műsoridőn belül felhívják, hogy polgármester úr izé van, nem-e -e át, mert hogy itt izét valami meg kéne nézni, mit kell csinálni? Mennyire, mennyire jellemző műszor? vagy, mennyire vagyok hozzászokva? Mind a kettő. Hát ugye ez egy érdekes dolog, mert a közösségi kommunikáció fölgyorsulásával azért, bár nekem ugye van, csak, csak úgy lehet az embernek oldala a Facebookon, hogyha van személyes profil is, és a személyes profilt nem használom, sőt ugye a Messenger sem, tehát, hogyha valaki oda küld üzenetet, az, az esetek többségében ugyan eljut hozzám, de adott esetben egy-két késéssel, amikor számítógéphez ülök és átnézem az ottani dolgokat, illetve amit a kollégák látnak vagy észrevesznek. De, de egyébként a közösség oldalon kommentbe szoktak jönni ilyen jelzések, telefonon nem hívnak, nyilvánvalóan, de van, aki be telefonál nem tudja, hogy hol... De maga hol a városháza, tehát maga, maga az üzem, tehát ugye az én édesapám az minden nap, ez a családnak nem volt a fénypontja a család számára, mert nagyjából egybeesett a vacsoraidővel, és volt amelyik ügyeletes, vagy aki e, röviden tájékoztatta apámat a kettes belnek a helyzetéről, és hát van, akivel elbeszélgetett egy órán keresztül, és akkor az anyám hiába ment egy Ervény, kihűl a vacsora! A fukámat hát ez nem nagyon érdekelte, nem mondom, hogy nem érdekelte, de a betegek sorsa jobban érdekelte a vacsora hőmérsékleténél, hogy ez a jelenség egyébként egy polgármesternél, konkrétan önnél felmerül-e, vagy mennyire jellemző? Nem a vacsora hát, ügyében, hát, hát, gondoltam. Igen, igen. Tehát főleg, hogyha valami új dolgon gondolkodnak a kollégák, tehát akár valami programon, akár valamilyen fejlesztésen, akár valamilyen átalakításon és annak van valamilyen aktuális olyan részlete, amit még a nagy plénum elé vagy a vezetői döntés elé tárás előtt tudják vagy gondolják, hogy érdekelnek akkor mindenféleképpen. Például ugye most a, a kerékpáros a elnyert VECOP kerékpáros fejlesztési támogatásnál a tervezés különböző fázisában úgy, teljesen, nem mondom, hogy véletlenül, és nem, hogy rám az ajtót, de hogy a kolléga, akivel E, aki ezzel foglalkozik a már az ugye nyilván tudja, hogy közlekedési mondjuk nyilván tudja, hogy ezek a dolgok még részletesebben szoktak érdekelni, és akkor, ha van olyan fejlemény, akkor szól, hogy felugorhat e vagy nézzek le az irodába, hogyha olyan hatalmas, nagy térképom vagy monitorom kell megnézni. Úgyhogy ilyenek szoktak lenni, persze. Nem jellemző is a hivatal azért azért hivatal, hogy a, a, a rendszer szerűen visszatérő folyamatokat, ugye nekünk a szabályokkal, a rendeletekkel, a belső utasításokkal, kell úgymond működtetnünk és kell működnie de, de egy fejlesztés, egy tervezési folyamat egy parképítés, egy bármilyen egyéb dolog az, az, az, az hozhat olyan váratlan helyzeteket vagy olyan pillanatokat amikor az embert és tudják, hogy az én egy ilyetek politikus vagyok és, és, és hogy mindig örömmel veszem ezeket tehát bátran szoktak szólni, ha van ilyen hogy mennyire sikerül kikapcsolódnom, és hogy mennyire sikerül feltöltődnöm bár se a kikapcsolódás, se a szavak, azok nem tartoznak a gyakran használt szavaim közé az én szótáramban, jőzöm nincs, de értem, de döbbenten nézem azt, ahogy a főváros értelmiségének, baliberális értelmiségének a beszélgetése zajlik, mert ugye, ahogy én érzékelem, 2019-szel kapcsolatban egyrészt van egy félelem, hogy mit változik az önkormányzatisággal kapcsolatban, mondjuk ezt megértem, mert sok minden változhat, és az ezzel kapcsolatos aggodalmakat meg tudom érteni, független attól, hogy azoknak a túlturbózásával nehéz mit kezdeni, de az a fajta felkészülés ami jelenleg van az ügyben, hogy hogyan fogunk az országos választáson, majd ugye a fogunk az, a, annak a közösségnek, volt, vagy, vagy fogtok, csak most nem szeretnék megint a ragozásban elveszni, tehát hogyan fogunk majd a fővárosi önkormányzati választásokon revansot venni a kormánypártokon, abban van valami érthető, érthetetlen, gyönyörűséges és borzasztó egyszerre, gondolom, hogy ezt ön is tapasztalja, csak ön más székben ül, mint én. Hát a revansot venni az bizonyos értelemben emberi szempontból, hogy a csalódottság, annak feldolgozása, vagy ahogy itt a műsorban többször említésre kerül munka esetében, azt gondolom, hogy, hogy, hogy még akár, akár egy, egy, egy valós és elfogadható dolog lehet, ha magát az önkormányzatiságot, magát a városműködést, a városi embereknek az életét, akkor a revanszó az számomra ijesztőnek hangzik, nem abban az értelemben, hogy is hogy hogyan akarnak revansot venni, hanem maga a szándék az egy város életében, egy közösségű köttetésében nem a, a helyes út és a helyes érzelmi töltés. Jó, én nem vagyok közvetlen összekötetésben Talós István főpolgármesterrel. Neki vannak viszonylag nagy számban szerencsés és szerencsétlen mondatai, amelyek okkal, joggal adnak alapot az örömködésre és a bánatoskodásra. Mm. Szerintem így vagyunk ezzel mindenkinek, lehetnek mások által félértelmesítő vagy másnak. Igen, által mások vannak olyanok, akik gyakrabban produkálnak ilyen mondatokat, és vannak olyanok, akik ritkában, tehát önnel is előfordult már, de az ön esetében azért nincs olyan gazdag halász vagy horgászságmány, mint a főpolgármester úr esetében. Jó, hát nem tudom, ennek ellenére, vagy ettől függetlenül, vagy pont emiatt nekem is vannak, hogy mondjam, kedvelőim, vannak kevésbé kedvelőim, vannak konkrét ügyek, ami alapján megítélik az embert, amit nem biztos, hogy az alapján kellene. Ha valami nekem nem szükséges a saját környezetemben, akkor az össze mindenki gonosz, aki egyébként mégiscsak összességében jót akar nem, és persze a kinyilatkoztatásoktól és a fogalmazáson mindig. Jó, de uh, én nem szeretnék ilyen, ilyen, ilyen éteri magasságokba emelkedni, miközben nincsen tárgya a beszélgetésünknek. 2018. május 10-e szkerek egy hete volt, 13 óra 51 perc, tehát nem tudtunk róla beszélgetni, mert már azután volt talul, mi nem töltött el újra elindul-e a főpolgármesterségért. Budapest főpolgármestere csak akkor indulna a 2012-es önkormányzati választás, a jellegi posztjára, ha marad a közvetlen választás. talos is van a hármas percó akadálymentesítésről szóló megállapítás aláírása után beszélt erről újságíróknak, valószínűleg um, újságírói kérdésre, a főpolgármester nem árult el, hogy akar indulni az önkormányzati választáson. Elmondta hogy a jelleg egyeztet, és úgy fogalmazott, pár hét múlva okosabbak leszünk. Na most azt kell, hogy önnek mondjam, ja. hogy abban a munkamenetben, ahogy én uh, létezem, ez egy olyan prodómó, amit nem véletlen mond valaki, mert ha bár ennek a zsarulási potenciája tízes skálán nincs tízes, de ha nem mondja el, akkor azt lehet mondani, hogy hagyja az eseményeket békésen folyni. Ezek a mondatok a békés folyással kapcsolatban kételyeket vetnek föl, valamint megerősítik azoknak a kételjeit is, akik azt mondják, hogy hoppá! akkor meg csak kell, hogy legyen itt valami. Különös tekintettel ez a pár hét múlva okosabbak leszünk, meg hogyha egyébként ilyen bizé, meg izé, ön ritkábban mond, vagy talán is emlékszem, mondotta -e ilyen mondatokat, és ugye ez arra vonatkozik ez a mostani hosszú dumám, hogy ugye arról volt szó, hogy mennyiben változik és mennyiben nem változik a helyzet. Most úgy tűnik, hogy e tekintetben nagyobb a mozgás, mint amit egy héttel ezelőtt ön vagy mi ketten feltételeztünk. Azzal együtt, természetesen értelmezem a a felvezetésben és a kérdésben elhangzottak mögötti valós dolgot, de azért, hogyha biztosan akarok reagálni, akkor lehet úgy is értelmezni a főpolgármester új szavait, hogy azt mondta, hogy, hogy csak akkor indul el főpolgármester választáson, amennyiben lesz közvetlen választás. Hát nyilván így van, mert ha nem lesz közvetlen választás, akkor nincs hol elindulni, tehát így is lehet értelmezni a szavait. Az pedig, hogy egy, egy parlamenti választás után most már szerintem rendszer, és uh, szerűen visszatérően fölmerül az önkormányzati rendszernek valamilyen szintű átalakítása, azt szerintem már nem tartozik a véletlen uh, kategóriájába. Tehát, és egyébként volt már olyan időszak, amikor egy-két évente mindig fölmerült, vagy azért, mert ténylegesen volt valami olyan munkaanyag vagy munkacsoport, ugye volt egy ósatarlós féle munkacsoport, voltak benne páran, akik hat-hétféle verzióját is kidolgozták, hogy hogyan lehet átalakítani magát a fővárosi kétszintű önkormányzati rendszert. Volt olyan, amikor a saját politikai érdekükből az ellenzék próbált hangulatot, vagy hisztériát kelteni, és be belógatni, belengedni fél információk, vagy negyed információk alapján, hogy mi és hogyan fog változni. Én azt gondolom... De tudna például egy, egy indokot mondani arra a saját kút fejéből hogy mi miért lenne jó, ha nem közvetlen főpolgármester választás lenne, miközben ez nem egy beugratós kérdés, mert, mert én most hirtelen csak azért vetem ezt föl, hiszen Tarlós István azt mondja, hozzátette, úgy tudja, megmarad a közvetlen főpolgármester választás intézménye. Nagyjából úgy beszél, mint egy olyan ember, aki szeretne főpolgármester maradni, és ezzel a szövegével mellette lobbizik, miközben ha én olyan rádióban dolgoztam, amelyben bizonytalannak éreztem a helyzetemet, ilyen gyakran előfordult. És szóvá tettem ezt, hát akkor rádióvezetése váltogatta magát a tekintetben, hogy ennek örültek e vagy sem, tehát nyugodtan, politikailag mondhatták volna azt a tarlósnak, hogy várja ki azt, beszélnek vele, addig ne beszéljen ilyen dodonai, mert ezzel csak olyan hullámokat ver, ami a klubrádióban aztán meglovagolható. Na jó, de az eredeti kérdés úgy hangzott, hogy akkor tudnék-e érveket mondani, amellett, Nagyon, hogy igen. jó vagy nem. Uh -huh. Igen, de csak egy kérdés. Emlékszünk, hogy 1990-ben hogyan választottunk főpolgármát. Ezt elmeséltem múltkor, úgyhogy ebben, ebben segítségemre volt. Én nem, értem, nem, nem Nem biztos, hogy én meséltem mellett, hogy az Ugi vagy valami más. a 90 ben a megválasztott fővárosi közgyűlés... Ö, választottam egyébként röviden el. azt tudom mondani most is, hogy abból adódó, hogy valaki elmesélte, emlékszem már rád. Egyébként, amikor először felvetődött, már réges végig elfelejtettem. Mondom, hogy mondom, hogy az, hogy az, hogy, az, hogy egyébként ha és amennyiben, ezt most provizorikusan mondom, ha és amennyiben, ö, ismét egy olyan rendszer lenne, ahol egyébként a megválasztott fővárosi és a maga tagjai közül, vagy akár, hogy ben ember kívülről is ö, megválaszthat ö, főpolgármestert, ö, és az akkor jó volt. Vagy, és vagy azt azt utána 94-ben az MSZP, kép kétharmados többség megváltoztatta közvetlen tőpolgármesterváltásra, mint ahogy akkor egyébként senki nem beszélt, amikor ez megtörtént arról, hogy akkor ez itt a demokrácia megcsúfolása, vagy az önkormányzatiság szétverése, vagy megerősítése, vagy átalakítása. Ugyanúgy, ha ezt visszafelé csinálja meg valaki, akkor szerintem ugyanúgy nem helyén való erről hisztériázni. Én egyébként most jelen pillanatban, nem látok hihetetlen nagy erőket arra, hogy megváltozna ez a típusú rendszer. Lehet, hogy a főváros és kerületek viszonyában e, e, vagy magában a, a, az egész rendszerben lesznek finomhangulások, hogy gyökeresen föl lenne forgatva a rendszer. Elvezi Jó, hadd kérdezek a valamit a... függetlenül attól, hogy rengeteg tapasztalatom van, nem hadd adjam a, a Móriczkát. Ugye apukám azt mondta, hogy a kórházigazgató nem orvos. Hogy kiába orvos egyébként de, hogyha orvos és kórházigazgató, akkor nem orvos mondva, hogy akkor a kórház ügyeivel foglalkozik, de a kórház ügyeivel is a betegekkel foglalkozik közvetlenül. Maga a főpolgármester, ez mennyire egy vonzó státusz. Tehát hogy a főpolgármester mennyire nem primus inter pár, ez, mert ez egy rossz kérdés ez ügyben, hanem az, hogy mennyire egy olyan omnipotens személyiség, aki egyébként a vízióit nem feltétlen a közgyűléssel szemben, de akár ütközve is meg tudja valósítani, mert ez ügyben talos tevékenységét látva, de a demszkét is látva, nincs egyértelmű képen. Tehát ugye én azt gondolnám, a, a, a, azt gondolnám, hogy az majdnem olyan a főváros életében, mint amilyen a miniszterelnök, de ez nem igaz. Tehát amit én láttam, az nem igaz. Mennyire vonzó dolog főpolgármesternek lenni. Így is feltetném, de úgy nagyon hülyén hangzik, és lehet, hogy az is. Valószínűleg erre nem is tudnék válaszolni, mert hogy ez a vonzó, ez, ez inkább az irodalmi műfaj, mint egy gyakorlatérség, és, és én mégis inkább csak érdekel, és másodjában közgazdás vagyok, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, ne, ne ki, hogy ne térjek ki a kérdés elől. Tehát, hogy, hogy ugye azért egy érdekes dolog, és persze nyilván a fővárosból csak egy van az ő a főváros, de azért az furcsa, hogy például ugye a megyékben a falusi vagy városi polgármestereket ugye közvetlenül választják, ám a megyei közgyűlés elnökeit a képviselő, tehát a közgyűlés választja meg. Tehát egyedül a főváros esetében van olyan, hogy egyébként a ha úgy képzeljük el a főváros, mint mondjuk egy megyét, tehát, hogy a különböző kerületek azok a különböző városok, és egyébként ez az egészet összefogja maga a megye, maga a főváros, és itt mégis egy közvetlen választás van. Tehát én azt gondolom, hogy persze működött így is a rendszer, működött ez a rendszer úgy, hogy egyébként a polgármesterek nem voltak automatikusan tagja a fővárosi közülésnek, hanem mindenkit választottak, illetve, Listáról jutott be, és működött úgy is, hogy egyébként megyéhez hasonlóan a közgyűlés választotta, vagy a saját tagjai közül, vagy pedig kívül a főpolgármester. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy eleve elrendeltetett dolog, hogy közvetlen főpolgármester választásnak kell lenni, és egyébként a működés tekintetében is egy főpolgármesternek, bár ugye magának, mint egy fővárosnak, mint egy egységes egésznek az egyensziládságú működtetésért kell felelnie, de ugye mégis a rendszer úgy áll össze, hogy különböző városrészek, különböző kerületek, különböző adottságokkal ö, ö, működnek, még akkor is, hogyha ezek a legtöbb esetben szépen összeérnek, adott esetben egy vasút adott esetben hogy csak az út egyik és a másik oldala, amiről beszélünk, mint kerületváltásról, de, de az, hogy ezen a rendszeren és ennek az átalakításán lehet és érdemes gondolkodni az önmagában nem baj, sőt szerintem, mert én mindig van mit javítani, mindig van mit jobbítani. És hogy mennyire vonzó, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudom. Egy főpolgármesteri szint, erről ugye többször beszéltem már, hogy nekem volt szerencsém mind a három, úgymond közigazgatási szinten dolgozni, tehát kerületi képviselőként és polgármesterként, fővárosi képviselőként, és voltam országgyűlési képviselő is. Egy főpolgármester már inkább a, a diplomácia kategóriájába tartozik, tehát neki az összehangolás, az egyeztetés nem, mint az érdemi napi működtetés a feladata. Persze vannak olyan cégek, mint például a, a köztisztasági cég, amit persze ugye most már az állam a szemétszállítás tekintetében átve, de maga az és a parkfenntartás, a világítás, stb. Ezek amik a úgymond, vonalasszolgáltatások, vagy azok, azok a fővároshoz tartoznak, de nem közvetlenül főpolgármester irányítása, nem többszörös áttét alapján. Tehát hogy a, maga az érdemi működés, az operatív működtetés egy főpolgármesternek már nem, nem tisztja, inkább mondom diplomácia, összehangolás, vízió és, és, és protokoll sok esetben, Ebben a tekintetben, akinek ez tetszik, és ez a szerep áll jól, annak valószínűleg vonzó. Én, aki egy kicsit azért gyakorlatilisabb ember vagyok, annak, annak, annak kevésbé. Tehát nem mintha bármikor ezt szóba került volna, de én soha nem, és hogy mondjam, játszottam el azzal a gondolattal, hogy nekem erre a pozícióra ambícióm lenne, és hogy ebben adott esetben jól érezném magam. Tehát különbözőek vagyunk, és különböző feladatok, különböző emberek alkalmasak. A helyzet az, hogy ma főleg fővárosról beszéltünk, azt kérdezem, hogy itt az utolsó pillanatokban akar-e olyan újpesti dolgról beszámolni, amit én nem kérdeztem, de fontosnak tart beleértve bármilyen hétvégi programot. Hát annyi mindenképpen, legalábbis a mi életünkben egy nagy szó, hogy átvettük azt az, annak az épületnek, a, tehát birtokba vettük azt az épületet, amiben a múlt héten, Közösen együtt jártunk, tehát most már a mi birtokunkban van, most már mi felügyeljük az épületet, tehát ez nem jelenti azt, hogy holnap ki fog tudni nyitni, még a piacról és a rendezvénytérről beszélek. Igen. Az új vásárcsánokról és az új rendezvénytérről, de most már a miénk, tehát ez egy nagyon jelentős dolog, a műszaki átadás átvétel az, az lezajlódott, természetesen vannak még javítások, vannak garanciális munkák, zajlik a, az üzleteknek a belső kiépítése, illetve majd ezt követően a, a bérlők általi berendezése. Úgyhogy hamarosan, most már talán július vége felé tudjuk nyitni a, az új vásárcsarnokat. Ez azért egy fontos, hogy mondja, mérföldkű, ahogy ezt szokták mostanában mondani. Köszönöm szépen a rendelkezésre, lesz jövétel folytatjuk. Köszönöm szépen. szépen Én is köszönöm mondani. szépen. Annyit szeretnék itt elmondani, hogy a tegnapi beszélgetés az egyik fontos emberrel a, Rádióban az nyitott kapukat döngettem akkor, amikor azt mondtam, hogy a fővárosi önkormányzati választásokra hangolódva mi lenne, hogyha a Kejfejáncsi adott esetben más műsorok tematikájában is nagyobb mértékben jelenne meg Budapest. Ennél sokkal többet erről nem tudok mondani, mert ez jelenleg embrionális formában van. Ezt elmeséltem önöknek, illetve hát felvetettem, és ez most folytatódott, és azt tudom mondani, hogy nem csodálkozó szemök, és nem, fogad, nem ellenkezés fogadta nem a felvetésemet no. Azt ígértem, hogy a 8 órás hírekkel megismerkedhetnek 9 órakor elnézést kérek a 8 órás hírektől remélem, hogy még 9 órakor is hely fognak állni Jó reggelt! A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. És akkor azt tudom mondani, miközben véletlenül megszakítottam a vonalat, hogy a záró az Újpesti beszélgetésből elmaradt, úgyhogy most nem fogom leadni, mert kicsit hülyén festene, de szeretném mondani, egy tudokról róla azt a beszélgetés, meg az Újpesti önkormányzat támogatta. Én vagyok a Ludas. Fogia <gül> Tila van a vonalban, <gül> <gül> nem maradtunk téma nélkül, például nem, küz... nem küldött nekem üzenetet, hogy hip hip hurá uh, repülőtéri buszügyben. Pedig úgy tűnik, hogy van hip hip hurá. <gül> így van, így van, így van, így van. Már egy pár napja lehetett látni a életműködő polgármester úr, Ez bejelentette volna a múlt héten, mert akkor megjelent a BKK-nak a, a honlapjánta, a a a múlt héten csütörtökön a. Tervezett, hogy, hogy megtörtént az a típusú változás, amire sokan vártak, ugye, 30 20 percre csökkent a követési De Ha vannak kulisszatitkok, akkor tud arról, hogy valami változott a repülőtér, és adott esetben az ottani facilitásokkal való megállapodásokban. Ugye arról volt szó, hogy különböző taxis társaságok busztársaságok nem akarod hülyeségeket mondani, ezért nem mondok ö, ö, olyan szavakat, amelyek talán nem állnak helyt, amelyekkel annak idején úgy kötöttek megállapodást, amiben nem volt arról szó, hogy lesz busz, és ön teljesen indokoltan azt mondta, hogy ha valaki arra nézve kötött szerződést, és fizet érte valamennyi pénzt talán, nem is keveset, hogy ő onnan utasokat vigyen el, ám de létrejön egy buszvonal, vagy létrejön egy olyan busz, amely gyakorta visz onnan utasokat, és akkor mi lesz az én szolgáltatásával, az nem tűnik egyébként. Hát? Tehát azt tudja, hogy ez ügyben történt valami, vagy erről halbánydag? Már, már régóta, régóta, tehát én mondom, hogy amikor először voltnám a, a BKV, illetve a BKV egy megbeszélésen valamikor még talán január végén, februárhelyén egy ilyen hosszabb beszélgetésen már akkor jelezték ezt a típusú változást, és hogy ők küzdemeinek azért, Jó, csak amikor Mutka akkor arról volt szó, hogy ez van, de egyemek között ebben is magyarázható. Igen, igen, valószínűleg, hogy nem gyakorított ható, igen, vagy nem mehet gyakrabban. Én, én, azért, én, azért azt gondolom, hogy, én azért azt gondolom, hogy ezután a, a, az atak után, ami a sajtóban megérkezett hogy rosszul lettek az autóbuszon. Állítólag azt mondják, hogy most már nem csak egy rosszul lét volt, hanem többször is rosszul lettek az autóbuszon több alkalommal. Nem volt tartható már az az álláspontja a repülőtérnek, hogy nem továbbra sem akarja ezt ilyen formában sűríteni. Én azt gondolom egyébként, hogy talán valahol ott lehetett, hogyha újabb kulisztitkot árulhatok el a hallgatóknak a, a kompromisszum, hogy én úgy tudom, hogy negyed órás volt a, a követési távolság, amit szeretett volna a BKK és indokoltnak tartott volna, és ugye a, ebből lett a 20 perces követési távolság, tehát azért azt jelenti, hogy nem négy megy óránként, csak három. Tehát egy busszal kevesebb e, van, mint amennyit egyébként. Ugye mondjuk meg, hogy ennek a dátuma holnap, tehát hogy holnaptól lesz. Így egy. van, így van, így van, holnaptól fog <hül> indulni. Meg nyilván a, a, most már azért bőven a nyári menetrendben vagyunk, ugye a, a a régi közlekedésben a menetrendek azok többé-kevésbé ahhoz igazodnak, ami a nyári és a téli És akkor ugye arról is hogy nem változott a ennek a díja. Igen, nem változott a díja. Én hát én nem tudom, én biztosan, abban az esetben, tehát ez egy, ez egy tisztán piaci logika. Én azt gondolom, ha ekkora az igényre, és ennyien igénybe veszik, akkor és ráadásul azt lehet tudni, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján jóval magasabb díjjal működnek az ilyen reptéri, transferek mindenhol. E, Európa nagyvárosaiban, akkor e, én azt gondolom, hogy egy 20%-os emelést elviselt volna, e de... volna ez a szolgáltat. Hát, én, az, én azt gondolom, hogy, hogy elviselte volna. Tehát, e, ráadásul most ugye azt látjuk, hogy a, az iráni, illetve a, az Amerika-irán közötti konfliktus miatt az olajár az bizonytalan. Nyilván ez az üzemelési költségeket a BKK-nál is növeli, az, az autóúzok esetében is, tehát ez hát, lehet, hogy a, a, a, a, a forint-dollár viszonya miatt a benzinára hát, szépen megy fölfelé. Hát, vagy akár akár az, ugye most egy jelentős dollár erősödési fázisban vagy időszakban vagyunk a korábbiakhoz képest, tehát ezek mind-mind azt. Hát a benzináris időszak teljesen elmozdult. Mind. Igen, azért mondom a benzináris, ez most a 400 forint fölött van egy liter dízel üzemanyagnak az ára. Tehát ezek mind-mind azt mutatják, hogy én szerintem előbb-utóbb, hogyha egy ilyen típusú szolgáltatást tartunk fönt, amelyik nem a mindennapi közösségi közlekedéshez tartozik hozzá, a mindennapi életünkhez tartozik hozzá, hanem egyfajta turistákat kiszolgáló, vagy akár kényelmi szolgáltatást is jelent, mert ugye el lehet jutni egyébként BKV bérlettel a másik áron is, vagy jó, vonal, ezt, akkor ezt nézzük emis? is végig. Uh, külföldön, ahol én jártam, ott zömében, illetve szinte kizárólag repülőtéri buszok voltak, nem volt nekik olyan nevük, hogy 100 e, de lehet, hogy tévedek, mert volt nekik olyan nevük, hogy 98B. Berlin Berlinben Berlin azt tudom konkrétan, hogy, hogy van viszont nagyszáma is a, jó, a, a én az elmúlt időben, ahol jártam, ott nem volt maga 100 E, az az ég egyadat a világán, semmit nem fejez ki, ugye, tehát annak nincs repülőtéri vonzata. Általában egyébként ahol van viszonylag számom, ott a repülőtéri járatot a 100-asnak szokták írni. Igen. Igen. És az E betű? Express. Uh -huh. Én nem utaztam még ezzel a busszal sem a másik busszal közlekedtem amikor a metróról leszálltam és közlekedtem vele, de annak a számát se tudtam, akkor lefelé mindig megkérdeztem hogy melyik megy a repülőtérre Azt ez kérdezem Arra is mindjárt kitérünk Azt kérdezem öntől, mert nem tudom lehet, hogy tudnom kérdezni, de nem tudom Ez a 100E, ez hányszor áll meg? Vagy ezt sem. tudja? Megá egy, de egy megállója van egy megállója van az Astúria tehát az de de Asztoria, asztoria és, és, és, és, és, a, a és a Terminálok. A terminál, és úgy tudom, hogy visszafelé pedig még tán az Asztorianál sem áll meg. Ugye azt mondja a tájékoztató szöveg, hogy 2017. július óta közlekedik, a buszjárat elindítása előtt a repülőtől a belvárosból csak átszállása volt megközelíthető. Az utasforgalom naponta mintegy 4000 utasra emelkedett, a Budapesti Közlekedési Központ 2018 februárjában bocsátotta a társadalmi egyeztetésre, és ebben ugye ön kiemelten szerepel, hogy a 18. jeleti önkormányzattal együttműködze, dolgozta ki. A mi életünket nagyon jelentősen megkönnyíti, hogy ott van a Ferihegyi repülőtér, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, nem mondom, hogy anélkül téma hiányba lennénk, de ez önmagában mindig biztosítja ez, meg a gyors forgalmi, tehát ez, ez örök rá Um, és a tervekben mind a 100E, mind a 200E buszjáratfejlesztés a szerepet kapott, ugye akkor a 200E az, ami onnan az izétől megy. Igen, ami ameddig üzemideje van a metrónak, addig Kőbány a Kispestről, és a, az üzemidő végén pedig a határúttól közlekedik. De ugye a határúti, mikor be, beér, akkor ott tud csatlakozni az éjszakai, járathálózathoz, mert az az a járathálózat nem megy be a Jó, ha a már állománség. itt tartunk, én tudom, hogy ez nem az önkerület, ez kívül van azon, de múltkor betelefonált valaki, ha csak én nem emlékszem teljesen rosszul, és arról beszélt, hogy ott a köki környékén milyen borzasztó állapotok vannak. Bódék és egyebek, meg hogy onnan milyen sokan mennek külföldiek, szerintem némileg eltúlasztotta a telefonban ennek a számát, de attól még a borzasztó körülmények, minél borzasztó körülmények a magyarok számára is. Miközben ott tudtam, már, nem ön a polgármester, de erről van valami fogalma, vagy ezt hagyjuk meg a helyi polgármesternek. Én szerintem, én szerintem a határútról beszélhetett talán inkább, mint a Kőbányakis Pestónak, a Kőbányakis Pestónak, az egész egy nagy, maga az egész egy, egy, egy fejlesztési központban van benne, de én eh, teljesen őszintén eh, mondom, eh, hogy én magában a kübánya Kispesti eh, intermodális csomópontban nagyon ritkán járok, mert ha közösségi közlekedéssel megyek, vagy az 50-es kilomost használom, vagy pedig az a airport állomásról a vonatot amelyik közvetlenül bevisz a városba tehát nekem az az átszállási kapcsolat az nagyon ritkával Emlékezetem szerint nem a határútról a volt szó a belvárosi Deák Ferenc igen, tudom, a, a belvárosi Deák Ferenc és a budapesti Lisz Ferenc nemzetközi lépületterett összekötő 100 e-buszjárat holnaptól, tehát május 18 ától az eddig lényegesen sűrűben Figyeljén itt az van, hogy 30 helyet 20 percenként közlekedik magyar Ligenes Timmel, és akkor ez annyiban kompromisszum, mint amit ön mondott, aztán ez vagy így van, vagy sem lehet, hogy többet mondott. Ez az szabban. én érzésem Igen. legalábbis a korábbi tárgyalások alapján mindazok számára, akik innen szereznének először a tudomást, a hajnali első járat a Delák-Ferenc térről az eddiginél korábban 3 óra 40 perckor, az utolsó 100 e-busz pedig később 1 óra 20-kor indul a repülőtérről. További fejlesztés jelent, hogy június 16-ától, tehát az nagyjából még egy hónap, a 100 e-busz a Liszt ferenc repülőtér indulási szintjére érkezik, miközben a belváros felé továbbra és az érkezési szintről indulnak a járatok. Hát ez szintén a, a mert hogy egyébként, nem tudom, hogy tudja, de hadd kérdezzem meg, hogy akkor június 16-a előtt nem az indulási szintre érkeznek, hanem hova? Hországa az érkezési szintre indulnak. Érkez, Tehát kettő. Aha. Tovább jövülnek Szerintem ez, ez egy forgalmi kérdés, illetve az, hogy ki tudnak-e alakítani külön megállókat. Tehát szerintem az azzal van összefüggésben, hogy most már, valahogy eljutottak odáig, hogy külön megállópontokat alakítsanak ki régen egyébként, amikor a 200-as busz hasonló logikával volt, amikor a város felől érkezik a 200-es autóbusz, akkor ő a, a, a, a földszinti azaz -az, a, a, az indulási, vagy bocsánat az emeletre, az indulási szintre érkezik, ott kiszállnak mert ugye nyilván ne kelljen akkor emeletet váltaniuk azoknak, akik Közöttön, és aztán megfordul, ott a, a, a, azon a, a fordulón, tehát kimegy egészen a, a hotel előtt, elmegy és visszafordul, és utána az alsó szintre érkezik, ott meg fölszállnak azok az utasok, akik érkeztek, és úgy mennek tovább. Tehát ez egy fokkal logikusabb megoldása a, a korábbi, tehát nem kell belül a repülőtéren belüli szintet. Tőle, Tovább bővülnek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jegyvásárlási lehetőségek, újabb automaták üzembe helyezésével a 100 Airbus e Kávintér M megállójánál már kihelyeztek egyet, akkor itt most meglehetőn száfolva. Akkor ezek szerint a Kávintér, és én az asztóriáról tudtam, hogy az asztóriáról nem a Látja, jó, milyen jól beszélget velem? Hát igen, igen, igen, igen. De Mondjuk, lehet hogy egyébként, hogy, kiáll, lehet, hogy, lehet, hogy a, a, a hírben mondták, nem tudom Én úgy emlékszem, hogy, hogy két Ebből azt következik, ugye, hogy ez a automata, Ez vagy ugyanolyan automata, mint az összes többi De van egy különleges szolgáltatása, hiszen nyilván hogy ez olyan jegyet ad Ami erre a buszra jó, ami többe kerül, mint a többi busz Valószínűleg kieztek egyet rövidesen pedig a Deak Ferenc téli végállomáson is újabb automata biztosítja a gyorsabb és kényelmesebb jegyvásárlást amire hát a Honpola megmondaná hogy hol volt, én már nem emlékszem rá talán Izraelben, de nem teszem le a főesküt Fogalmam is. Valamelyik világvárosban volt ilyen jegyautómata, ami nem tudom, egy euróssal, nem tudom mennyivel működött, és mellette volt a helyi roma lakosságnak egy jelentős reprezentációja azok számára, akiknek nem volt megfelelő mennyiségű aprójuk, és azonnal rendelkezésre bocsájtottak. Nem pontosan úgy adtak vissza, mint ahogy egyébként az átadott pénzből adódott, de ha valaki nagyon akkor arról az 50 centről, vagy nem tudom mennyiről. De lehetséges, hogy valami volt, tehát egy plusz olyan emberi szolgáltatást biztosítottak, amit maga a gép nem, és azt nagyon sokan igénybe vették, mert nem akartak lemaradni a buszról. Mondhatnám azt is, hogy nagyon leleményesek voltak. <gül> Lehet, lehet, a Krisztat talán tud nekem segíteni, ez melyik városban volt. A további fejlesztés éjjel-nappal közlekedő 200 e-busz. A Lisszarenc repülőtér a késő éjszakai hajnali időszakban a 100 e-busz üzemszünetében. Kényelmesebben elérhető lesz, mint eddig június 16-ától éjjel-nappal jár a 200 e-busz, amely az éjszaka folyamán a jobb átszállási kapcsolatok érdekében a határút állomástól indul. A repülőtér és a délpesti térség közötti eljutási lehetőséget a BKK a Csévézi utcánál a 980-as járattal történő kedvező átszállási kapcsolat kialakításával biztosítja. 2018. március 19-i óta a 200 e-busz mindkét irányban megáll a pest szent Lőrinc vasútállomás átjáró megállóban. Így ez, ez külön nagyon régi kérésünk volt a, a telepen élőknek. Ez, ez nem elsősorban a repülőtérre igyekvők, vagy a repülőtérről érkezők meg fontos, hanem az Erzsébet Béla lakóinak és a hosszú-hosszú ideje már uh, próbálunk egyezkedni annak érdekében, hogy ott legyen egy megálló és azt tette ezt lehető, hogy egyébként a 100-as busz ilyen sűrűséggel indult tehát a 100 bizonyos szempontból átvette azokat a szolgáltatásokat, amik a belváros repülőtér viszonylatban voltak és ehhez képest mellé tudtuk tenni azt, hogy egy picit lassítja ez a 200, bu 200 busznak a menetrendjét. Illetve az nagyon fontos, hogy azáltal, hogy a 200 busz most már éjjel-nappal közlekedik, a, gyakorlatilag azok a, a munkavállalók, amik a repülőtéren dolgoznak a légiparban, vagy ö, közvetlenül a, a repülőtéren, vagy annak valamelyik beszállítójánál, most már azért ö, nem kell, hogy 7 járművel érkezzenek, vagy nem kell, hogy ilyen irányfaxis szedje össze őket éjszaka, mert ö, a közösségi közlekedés az biztosított, tehát ugye gyakorlatilag akkor is, hogyha éjszaka nem száll le, vagy nem száll fel repülőgép este 11, illetve éjfél és reggel 6 óra között, annak ellenére éjszaka is van üzem a repülőtéren, tehát oda be kell jutni a repülőtér területére, és onnan haza kell jutni ezekben az időszakokban is azoknak az embereknek, akik ott dolgoznak, illetve ahhoz, hogy valaki reggel 6-kor el tudjon repülni egy géppel, ahhoz a munkavállalóknak mások, és ezen háromkor, fél korod kell rendjük. Zubreszki Dávid, akinek a tevékenységét, ahhoz képest, hogy kritikai tevékenységet is folytat, meglepő módon egységes, hát ha nem is ováció, de lelkesedés követi néhány órával ezelőtt, ez volt ő nem követte, a lelkes cikket tett közzé az általa is jegyzett urbanista blogban, különleges kiállítás, mint Budapest leghosszabb sugárútjáról, és ez úgy fejeződik be, hogy aki nagyon kíváncsi, egészen biztos találkozni fog vele valahol. Örülök a kezdeményezésnek, szeretem a helytörténeti gyűjteményeket, az ilyen összefogásokat, meg pláne hajrá, rá Ugye ez abból adódóan, hogy önnek is van egy ülőútja, pontosabban a 18. kerületnek, így aztán ön is érintett ebben a történetben és ebben a kiállításban, független attól, hogy tudom ma maga a kiállítás az Ferencvárosban nyílt. Sőt, hát olyannyira, hogy a megnyitón megnyitón Bácskay és gajta kollégákkal együtt vettünk részt két nappal ezelőtt, azt hiszem talán kedden, kedden volt a megnyitó a Erkel uh, helytörténeti gyűjteményben, a Ferencvárosi helytörténeti gyűjtemény területén. A június másodikáig lesz, nyitva csak azoknak szeretném elmondani, akik kíváncsi. Aztán utána a vándorkirállítás jön tovább, utána a Kispesten, és utána a, a zárás pedig a 18. kerületben lesz majd. Akkor tűzül. a helyszínéket, kérem. A, a, a, hát a 18. kerületi helyszín az a, az a, város, a, az a szokásos galériánk lesz, a, a K5 kulturális galéria a Kossuth-téren, a Kispesti sajnos nem tudom, hogy hol fogják kiállítani, de ez egy tulajdonképpen utoló együttműködés a helytörténeti gyűjtemények között. ugye a, a Ferencvárosi, a Kispesti és a 18. kerületi helytörténeti intézeti és múzeum, mert a az múzeumi rankban van már, ennek az együttműködésében gyűjtöttük össze azokat az érdekességeket, amely összekötti a főváros leghosszabb utcáját egyébként. Mert ugye a maga kicsit több mint 16 kilométerével ez, ez az ország leghosszabb utcája az ülőút, És számtalan érdekesség és történet láthat napvilágot, hogy látott napvilágot itt az ülői úttal kapcsolatban. Érdemes elmenni és érdemes megnézni azt, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz, mert ez gyakorlatilag az egész dél-kelet-pest történetét is fel tudja dolgozni, a belvárostól a, a, a külvárosig, a kertvárosig, hiszen az a része az üljúton, amelyik a 18. kerület területén helyezkedik el, az 100-120-130 évvel ezelőtt gyakorlatilag egy üdülő telepe volt az elővárosi térségnek, mint mondjuk a Dunakanyar vagy a Velencei tó a Budapestnek. Nagyjából időben olyan távolságra is volt ez a rész a belvárostól. A belvárosi rész az meg a bérpalotáival, a Ferencváros, illetve a Palota negyed gazdag, polgárainak a villáival, illetve palotáival való élésre pedig ugyanazt nyújtott, mint az elegáns belvárosi lakások ma, és egyszerűen státusszimbólum volt az, hogy a jó időbe köszöntével ezek a családok kiköltöztek az ülői a külső részére, nálunk ötves Lóránctól kezdve Molnár Ferenc, Feták Sárinát, számtalan híres ember élt itt a az ülőjut külső szakaszán, valamelyik mellékutcában, utcában, hogy beszélhetnénk akár Adi Endréről, vagy Adi Endrérnek a második feleségét, a második szerelméről, feleségéről, ö, ahol szintén itt a, a kerületben élt, és aztán utána az életét pedig a városban élt. Az asszonyok kint voltak a, a jó időben, a zöldövezetben, és minden nap oda és vissza kocsiztak a férjeik és ö, amíg az is és a gyerekek az zöldövezetben mulatták a jó időben az időt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Köszönöm, Én is köszönöm szépen, viszont hallással, ennek Ugi Attilát, hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. keleti önkormányzat támogatta. Ma egyetlen hallgatói telefon sem volt, úgyhogy az elkövetkezendőt és fél percben, ha befut egy, akkor... De könnyen lehetséges, hogy azért drukkolok, hogy ne fusson be, és csak az olyan lesz, amit a Barcelona nem tud elkönyvelni, hiszen a Levantétól kikapott 5-4-re. Szerintem még nem volt olyan kevés a hogy legalább egy telefon ne lett volna, de lehet, hogy tévedek. 06148909999 és 063677161, hogy működnek-e a telefonok, vagy sem akkor ezügyben én már nem szeretnék megnyilvánulni, de az egyik működik, nálam itt az előbb a másik is működött. Ha lesz telefon, tapasztalják, ha nem, akkor a dangerous vagy nem tudom, Danger vagy Dangerous? Danger. Akkor annak a végén én elköszönök. Minden nap kísérletű műsor, minden nap utolsó adás. Dörö.fi janos kukac, gmail.com. Már 2018. május 17-e volt, van és lesz. Hát úgy tűnik, hogy működik. Még 220, Balsán, Jöj. Holnap Péterfi Ferenc, Navracsis Tibor Karácsony Gergely Bácska János. Ebből nem, nem tudtam eldönteni, hogy szeretné, a telefonálna valaki, vagy nem. <gül> Jól tett, hogy <a> telefonál. <gül> Jól esetre, Én most ma, ma, nem, nem, ma nem reggel 8 óra előtt telefonálok, hanem, hanem most már indulok a Balatonra egy hosszú pünkörű hétvégére, lellére. Remélem, nem bosszúság fog érni, hanem jó idő és Érezzi jó programok. Nagyon, jó, nagyon sok múlik a hozzáállásán. Legyen pozitív! Ahhoz képest, amilyen a tegnapi napom volt, ahhoz képest önök ma semmit se vehettek észre a hangomon szerintem, miközben a tegnapi napom az egyik felében azt inkább nem minősíteném. De ezt nem azért mondtam, hogy rákérdezzenek. 0614890999 és 0636771161 Őtem a három SMS még 90 van hátra. 0614 8999es 0367 Ugyan kell igyekezni, aki még valamit el akar mondani. A falkúta József vagyok. Szeretném tenni, hogy a kamion ilyen jól vennék elmegy. Nagyon sokkal jobban gurult tőle. Nagyon jól esik. Szívesen. Még 13, ha valaki befut, akkor én beszélgetek vele. Még 5, Még négy, Még három, Még 2. Még 1. Mínusz 1. Mínusz 2. Mínusz 3. Mínusz 4. Minusz minus 6, Minusz 7, Minusz 8. 9.31-ig várok. Illetve 9.30.59-ig. Amíg nem csap 31-ben, ez már 13. Addig még 36 másodperc van. Jöjj! Anyám, anyám édeső Még 21... Még hat. Még kettő. Laci, te